Att vi ändå kan ligga mot en 20 grader och några mm. grader där till Men inte upp mot en 30 som vi har här just nu Och kommer, tar man bort klass 1-varningen då eller finns det liksom, håller den i sig? Eh, nej, den kommer tas bort när temperaturen börjar sjunka När vi väntar maxtemperaturer på under 30 så kommer varningen plockas bort Så just nu är det alltså klass 1-varning fram till och med fredag. Ja, precis. Eller lördag möjligtvis också. Men vi kommer inte riktigt upp till klass 2-varning. Därför har vi bara klass 1. För då krävs det att det är fem dagar i rad. Klass 2, alltså fem dagar i rad. Okej. Okay. Ja. Då har vi alla fått med den informationen. Och då tjatar jag igen nu när det är så varmt. Drick mycket vätska. Använd hjärnan och huvudbonad om du vistas ute mycket. Och framförallt solkräm. Tack så mycket Moa Hallberg från SMHI. Ja, här är det väldigt äh, hög temperatur här. Lite mer än vanligt. Jag har en fläkt äh, bakom mig här. Och cirkulerar lite luft äh, vardagsrummet där i vardagsrummet här i Långsötan. Det vill säga studion som finns i vardagsrummet äh, äh, här i Långsutan. Ja, i morse var det som vanligt det kallt. Mycket kyligt och kallt eh, Varenda morgon faktiskt och så, det är klart Och kallt eh, varje morgon Så att man får ha mycket kläder på sig, eller varma kläder på sig Tumma upp på lite berg Prata lite på i mobilens mikrofoner spelar in eh, Vandringsturen där och kom ut eh, Kullebacken och eh, mycket och vägen och sveden och så vidare, vägen och En bit ner där och så vidare Jag började fylla på på Ica där och <kör> köpa frimärke och skicka ett brev till Borås Man kan köpa strumpor också på Ica här, Vilket jag tycker Det ser ut att behövas, jag hörde lite grann av Mona Sahlin också i Mm. Programmet 1 Den här försäkliga människan Måna muslim ja. Vad hon gör idag Det vet jag faktiskt inte Hon är fullkomligt misslyckad människa Men äh, Först äh, Ja det är grönt och vackert och, så. Ett antal dagar här du. Afrika värme men äh, När jag är ute på morgon tidigt så är det kallt faktiskt. Och sen ska det värmas upp. Man måste ha varma kläder på sig här på morgonen. Först när man kommer in på Ica där så är det väldigt varmt. Och sen blir det väldigt svalt. De har en så här stora luftkonditioneringsgrej uppe i luften nu. Och sen blir det så skönt. Jag började fylla på lite grann på Ica också. Lite lagom och så. Ehm köpa det frimärket och sen kunde jag lägga ett brev på lådan utan Ica till Borås och jag tror att det går med och poståkeriet härifrån ner mot Hallsberg och där finns en postterminal för posttåg. Det går ju en posttåg från Stockholm Rosersberg och de går in i Hallsberg på en postterminal. När jag jobbade på järnvägen så fanns det också en post-tramural i Farköping, men jag tror den är nedlagd, jag är inte säkert. Så brevet där jag går med tåg mellan Hallsberg och Göteborg. Och sen får du gå med lastbil då mellan Göteborg och Borås där. Ja, de går in på sidan där. Del lastar och del lossar, de här postvagnarna. Det tror jag går fyra stycken. Ehm... De har ökat också. Det tror att det går fyra stycken posttåg eh, åtminstone imorgon till fredag. Eh, ja, det... är var ganska tungt att bära hem. Jag var tvungen att stanna och vila. Och flåsa och så. Grönt och vackert och mycket blommor och så. Afrika eh, värmen är här. Eh. Afrikavärmen är här och... Eh, Jag tror det var fram till och med fredag eller lördag som meteorologen här på Gövleborgs radium Sverige sa: Det är Den sänder 8 mil bort 102 MHz och sänder dags för betydligt svalare väder. Det blir en um, temperatursänkning på 10 grader sen. Istället för 30 så är det bara 20. Så att... Men det är kallt på morgonen i alla fall och det är vackert. Jag har ju tagit upp den här miljöstationen några gånger och jag kunde se hur det såg ut där. Jag var inspekterad och så. Jag ställde med mina två tunga tygkassar där och <hör> Ica säljer inga plastpåsar längre där. Men sist var det ju som vanligt betrövligt någon okänd person hade slängt ett antal stora gummidäck där. I en stor hög och så. Eller högar, det var ju en, no. Ja, det var ett eh, tiotal gummidäck minst. Och sen var det sopsäckar och annat. Eh. Men eh, nu så det bra ut. Nu har väl Samhall eh, återigen varit där och fått städa upp. Eh. Jag vet inte alltid någon som har ringt, men... Jag tror de städar upp där eh, varannan vecka, tror jag. Ungefär. För det är välkänt att det är ganska skrepet ibland. Hur känner ni inför det? känner Man hade ju tömt behållare också där. Behållare för tidningar. Sist hade någon tryckt in stora mängder plast. Och de här bärkassarna också. Papperskassarna som ICA säljer hade man slängt in i behållaren för tidningar. Och det är helt, helt fel, felsorterat. Nu såg det bra ut för... Papper och plastbehållarna Åtminstone ett tag till Innan de blir fyllda igen Så jag tänkte ta en eller möjligtvis två Såna här lätta behållare Som är kvar här i miljöstationen Som blir jag av med dem Imorgon där Och kanske gå hem i eh, vägen och Ränningsbergs gamla gruva och gruvbanan tillbaka <hör> eh, eh, Lagom svängde <hör> Men det är kallt här på morgonen faktiskt 38 grader varmt i Sibirien också Ja, sen har jag ju tagit upp upp trappan här och av med kläder och så varma träningsbyxor och hällehansen tröja och munkjacka jag har hittat bägge och tagit den här morgonduschen Och under tiden så värmde jag upp en väldigt bra eh, rätt från eh, Ica-köket då. I här. Som väl nog tror jag var dillkött då. och fint med sås och potatis. <kör> eh, jag tror det var så faktiskt. Eh, dillkött med sås och potatis. Så har jag också ätit upp en sån här en liten rund plast... Eh, Jag har lite med eh, en plaskål med stora blåbär. Jag köpte dubbla sådana Som då du har märkt så är det här Uh, ja, men sen har jag ju legat och vilat och sovit i sängen och så. Och så kan jag göra vissa inspelningar också i MR-rekorder för sändningsprogrammet Mediakost som sänder från mobilen. Vi har ju två appar för mobilsändningar. kan sända med Mediacast och där är inspelningar från appen MR Recorder. Det kan vara nyhetssändningar, Aleksjons musik och från My, My, eller Broadcast Myself-appen och så sätter Jag kan gå in med mikrofon också på de här sändningsapparna. Man kan ansluta till Shoutcast eller Icecast-server. Jag måste ta med en tupplur också några timmar och så. Med <här> bilar, blunda och ta lugnt med en fläkt. Och den fläkten har jag tagit in här också. <här> jag fick in min glas också här. Den var inte så stor nu. Men jag fick ju smält här och så. <här> <söker> ja, <hör> vi har alltså referensinspelning, datorssändning från HP605, vanlig datorssändning. Det kan bli lite olika, men idag har vi det. Och bilen stängs av senare. Vi har um, tisdagen den 23 juni här. Uh, 2020. Sverigekanalen, kanalen direkt. Uh, ansvarig utgivare Gunnar Andersson i långsötan här. Iklädd strumpor. <kör> ja, jag får köpa nya strumpor på Ica för det är en stor tog här som tittar ut. Jag <kör> såg de här långa kvinnoben också på. I butiken eventuellt var det samma kvinnobens som man såg i Polens gatorna. Ja, jag kan ta en macka, jag bara. Jag tar knackspiral, Ja, Arnors Vägkrog, en unik radioserie av humorgruppen Småstadsliv. Och Man den här människor ute, ja. Jag ser mest hus, men... Ja, några enstaka såna här. De enstaka människor, men jag ser mest hus, Märkligt nog. Ja, jag passerar många hus Mycket hus Men, men Jag ser i princip inga människor då. Man får ju föresätta in inne i husen Det var kallt i morse faktiskt <coughs> Man måste ha varma kläder på <coughs> Jag tror jag pratar över två timmar i mobilen också där Så det kanske låter till Hes i halsen Tisdag den 23 juni ja. 2020 Nej, jag hörde inte hela Mona Salline. Jag hörde delvis här via datorhögtalare. Jag har en två gamla datorhögtalare från en butik i Stockholm där som gick konkurs till en apparat som innehöll två dubbla kassetter och Equalizer och så. Men högtalaren är borta och så. Och de här kassetterna dubbla i och Där använder jag en kontakt till datorhögtalare och inställd på PETer. Och en annan apparat har in en signal från eh, p 4 Dalarna. Man får inte in så många här, radiostationer. FM-radio här i långsyttan. Det är bara några få. Och det räcker med P1 då. Eh, Gävleborg där och, och, och, och Dalarna. I Gävle och Falun. Eh. I övrigt är man hänvisar till internet och uppkopplingar med wifi Och så är det. Mm. Ja, det är Afrika värme Några dagar, men det verkar väldigt kallt varje morgon I alla fall där och så Så jag tror jag inte jag har lust att cykla För det är väldigt kyligt på morgonen Men vi får se Blir det bland saker, man får sätta på sig varma kläder I alla så fall sånt. Kanske en cykeltur är långspin Och så där Vi får se det blir bland För att det är kallt faktiskt kallt och kylligt här på varje, varje morgon. Men så har det har varit det länge nu. Ja, det värms upp eh, på dagen här, men det är väldigt, väldigt kallt på morgonen morgon. <hör> Bägge datorn har dåligt minne, men det verkar fungera, men om det blir krångligt så får jag börja stänga av en av datorerna här. Längda länge i år än, Nej, Det har varit en... Eh, Ja, de stängdes av senast. De har varit igång. De måste stängas av någon gång. Men det blir lite krångel här. Så. Stäng av en dator. Så att de fungerar genom allt. Det kan bli så här lång tid. Tryckte i mig en banan i sängen. Dels av patatis och så. så får vi får väl köpa nya strumpor också på ICA. Men för morgondagen har jag tänkt att gå ner bli av med änderna. Ganska lätta förpackningar som ska dit. Så att jag blir av med det här. Men det kanske ska bli någon cykeltur också i veckan här. Kanske i Longsby någonstans. För att de här skogsvägarna är fulla med skog har ju grusat skogsvägarna till vansinne där och kläjer äh, massa grus faktiskt. Här. ...där folkomröstningen har mindre kraft på Rikofjället <skratt> i Malmö Särnlands kommun. ...togs upp ur vattnet och en räddning påbörjats. En stund senare fördes in till sjön så tillstår än så länge oklart. Från och med idag klockan tolv är det äldningsförbudet i Hibos län. Det är förbjudet av eld i skog och mark. Det beslutet har lansett i samråd med länets räddningstjänstet Berg- tjänsteman i beredskap på landstyrelsen Jävleborg. Just nu så råder det torrt, väldigt varmt väder, vilket gör att vi då behöver fatta det här beslutet. Vad ska man tänka på? Nu vet det ett tävlingsförbud. Vad ska jag som privat på för att inte bryta mot det? Ja, men precis. Man ska på att... Eh... Oljekraftverket i Karlsavn är igång. Oljekraftverket i Karlsavn är igång. Försäverna är igång. Det har också kommenterat detta. Så... Vi kan också kontrollera Twitterflödet och så. Besök oss på Sverigekanalen. Alltså Sverigekanalen.com Dalarkanalen.webnode.com Jag ser en ganska lite pratade då på teman i mobilen här morgonen. Varma oss. Väder tillverk i sig. Eller vad säger du Ja, mär och det då. Jo, ikväll blir det en solig avslut. Ja, det är. är som sagt på uh, morgonen här. Vintern några värmet på morgonen alls. Men jag tog en sträng i alla fall norrut uppe på Höga Berg och Kullebacken och Ica-butiken och så vidare. Och där. Jag köpte frimärk och la ett, lådan också där Det är Borås. Jag tror det går med postdåg från Hallsberg till Göteborg. Och sen går det med Borås, Göteborg. Uh. Twitterflödet har vi här från C-datorn. Jag sänder från B också ta upp. Intressant. Donald Trump är ute där. Den som förstör statyer i USA. Står det till federala polisen då. Den som blir gripen av eh, polis och så. Uh, Den som ger eh, historiska statyer och eh, blir gripen då. Av polis och liknande. ...kan dömas till upp till 10 års fängning, order från president Donald Trump i Stuttgart. Huliganen ropade, Allahu, Allahu Akbar. Minns ett dussin tyska poliser har skadats under ett våldsamt upplopp i natten lördag och lördag. Det var kundelrikt. ...third at twelve noon until furthers. Och är det så att duna blod så som... ni på också här. Nu um, ska vi se vad det kan vara. Det är förvisso i Afrika ett antal dagar. Fram till fredagen eller lördagen. Och, uh, där så är bögen mark. Ja, Jonas Gardell har ofta finne i baken. Där, men nu uh, hoppar vi vidare. Mona in hörde jag delvis i alla fall i dag. Uh, delvis på den radiga. Det talar det. Hemskt människa verkligen hennes bästa vän Rickard Wolff vad dåligt skit uh, han var sjuk och avledde sen också uh, lite oklart vad det var om det var ejt och så men han uh, var homosexuell faktiskt och uh, hon nämnde också den här Jon Crispensson som dog också och det stämmer ju Jon Crispensson dog ju också faktiskt hon nämnde också Maria Pia Boetius också faktiskt där det. Pia Boetius men uh, den damen har jag inte sett eller hört på länge kan hon tänka så här i livet. Jag ska kolla upp det. Maria Pia. Eh, äh, tjusva. Tjusva. Och Pia. Pia. Vad heter hon? Maria eller Pia man såg mycket på TV radio och radio. Jag tror hon jobbar på Xplus ett antal på länge eller hört. Hon kanske äh, hon lever tror jag. Här, eh, i Sverige och andra delar. Är... Jag, jag var 39 nu sist här. Men jag är i fordelen. Men det påverkar inte mig. Sverigeknaden är helt eh, coronafritt. Men så det känns ju skönt och så, ja. Det verkar inte vara någon fara och så. Men är helt eh, normalt. Ingen feber och så. En meklare på fyran här. En blond, eh, oj oj på gården det är klädd med sådana lite utländska damer. Mycket små, små tjejer. I porten blir det utländska så, små saker. Ja, 1950. Men där är det svärtat. Ja, John, John Crispensson vet vi. Han var ju välkänd framförallt från med, Sveriges Radio P P1. Men um, han sön tv nämligen. Han, han hade tv-program också som John Crispensson. Han hördes på radion näst va? Programmet. Och syntes också till Rottan, nämligen det. Ganska ofta faktiskt kände den Jon Kristensson. Men. Hur uh, tid avled. E, och jag vet inte riktigt vad det kan vara. Varför han gick bort faktiskt. Jag är världens bästa tennisspelare. En liten enkel minimix här och eh, Donald don råder alltså till eh, federala polisen den där. Den som ger sig på historiska statyer i USA och blir gripen på plats. Tio års fängelse. Så att det är någonting som Donald Trump absolut inte kan. Vi kan bli straff på upp till tio års fängelse om man ger sig på historiska statyer i USA. Detta var han ute med på eh, Twitter alldeles nyligen här faktiskt. Det. Ja, vad ska, vad ska man säga? om Hon nämnde att eh, hon fjorde åren en gång och partiet bort det. Och efter ett tag krummerna där det stod att de hade de glömde bort hennes födelsedag. Gratulerar henne. Jag vet inte ens om Månad säger ett länge faktiskt. Um, hon har gjort bort några gånger och så. Uh, hon har haft en del uh, statsutred och sånt genom och en del skandaler med henne och så vidare. Hon fick ju böter också. Den, uh, ganska stora böter för osant intyg faktiskt där. Maria Pisius var rätt snygg blodig dam. Idag är gammal, 73 år. Hebe. Och hon var också. Hon är för på radio och tv-program äh, och så. Jobbade på Expressen 68-78. Boken kom 76. Maria Pia Boetius. Äh, så mycket blondin. Men det var ganska länge sedan. Hon är ju tre år gammal. osatt. på den här. Hon är född 47. Uh, Boetsius är ganska fint. Det är uh, Hon jobbar alltså på Express, men jag minns att det, hon har väl, har väl ändå förekommit till det där, som frilansare, uh, naturligtvis. Men hon är, hon är fast 68 och 78. Mm. Jag tycker inte man ser och hör hans läget faktiskt. Uh, det kanske beror på att hon är 73 år också. Vår men... oh, hemlighet samma sätt som förut. 3 det, det kanske beror på det om det inte syns hörs I, i, i, i. Ja, jag fyllde på med en del i alla fall. Jag det. Jag har huvudet vad jag ska ha. Jag köpte att vi märker att vi på lådan. Nu har vi avsatt på eftermiddagen. Men det är fortfarande kallt på morgonen här. Äh, miljöstationen är städad av Samhall. Och ändå ett antal sådana här gummidäck. För var det ju trådare och äh, barnvagn som äh, Samhall fick upp den här gången. Och lite annat, ett stort antal gummidäck. Ja, äh, äh, men äh, gummidäck, och annat har tagits bort på miljöstationen av Samhall. Så det var ju snyggt och sen Tänkte jag bli av med en eller två såna här lätta för att jag har det klart faktiskt där Man ska ju återvinna, man får ju slänga här utanför till för hushållssop Men då blir det ju då Det man slänger i hushållssoporna här Den här blåa utanför här Då kommer sopbilarna här Två gånger per Och skickas det till tills där Det alltså bränns upp Inom någon värmeverk någonstans Jag vet inte om det är Borlänge eller Avesta Och Då återvinns det inte, plast och så. Så det bästa är att gå till miljöstationen. Ganska behållarna fyllda. Framförallt för plast. Då. Så det, då kan man inte stoppa in det mer. Det är ett stort problem. Passa på här, då går det inte att få in mer. stedat, stedat på miljöstationen i Långsötan av Samhall. Med Gummideck och sopsäckar och annat. Och länge tillbaka var det ju eh, trasiga barnvagnar i mängder då. Trassiga cyklar och så faktiskt. Där. Så det var tungt att bära det lugnt och stanna och vila. Och fråsta pusta. Eh, jag möttes en luffergub också när jag var där nere förra torsdagen där så. Annars snaschsker och skit i tårar. Och ofta har han stora lurar på huvudet också där. Eh, på min luffergub. Men har vi ju eh, datorn HP. S5. De har dåligt minne men så länge det funkar men blir pro får jag problem med datorn här så blir jag tvungen att stoppa. Um, de kan inte vara vad som helst. Oj vad sötflika det var det. <skratt> ah! Ja man var en liten flicka på fyran som åkte äh, <hiss> med äh, ungefär som får, och med handtag. Så man åker, skjuter fart med skorna där. Borde kanske inte riktigt så här handtag också men jag minns inte vad det var helt... <hiss> Ja sånt är man inte. Varmt. Afrika värmer det här eftersom dagarna har blivit mycket men det är fortfarande väldigt kallt Morgonen är faktiskt har en Apelsin, juice och blåbarsop, banan Milkshake till vänster För Det går, går åt med flera liter Det räcker faktiskt Kan man ta med sig när man går ut En banan och sådant så som är Det kanske kan bli lite cykling i veckan också men imorgon blir det miljöspänna. Jag på mig här nämligen. Jag byxor för då blir man alls blöt den här blåsande. Vi får väl tv ta upp. Uh, Twittelflödet här. Vad som sagt i Stuttgart. Uh. Och ett antal tyska polis och ett våldsamt upplopp i Stuttgart. Det var natten mellan lördag och söndag. Och ros, hide, uh, det är fortsatt kallt och kyterklara nätter. Varje morgon är det kallt. Men uh, värms det upp och det blir väldigt varmt faktiskt. Ja. Kungatungan på Twitter. Där kan ni följa mig Gunnar. Följ mig på Twitter som Gunnar. Och eh, Kungatungan på Twitter har återgett från fria tider här ett eh, toppar från Miljö. Man vill riva statyer på svenska kungen. De vill flytta dem till en kyrkogård. Och Kungatungan skriver idioter. Borde fäng för försidring och häst motkar. Ja, det är vansinnigt. Men eh, det gräver ju sin egen grav med sin sjuka politik och att idag ungefär på eh, cirka 2,6% i den här opinionsundersökningen. Så att de blir bara mindre och mindre och svagare och svagare som vi. Och håller verkligen tumman att de ska komma upp i 4%. 4% spärren Staval 2022. Att de hamnar under 4%. För det partiet ska inte vara i en svensk riksdag. min utifrån. Jag har ett svagt minne av att Miljöpartiet för många år sedan hade eh, manifestation eller så. Det kanske var första maj. Jag var väl på eh, Göt, för många här år sedan. Det kanske var på 80-talet, eh, 90. Ja. Och då hade en massa samba eh, Ball så där. Med sådana här damer från med, med massa ben och så. Tuttar och, och så. Och så, så samba orkester helt enkelt. Men också spelade och dansade eh, samba. Från Brasilien, i någon slags ja, demonstrationståg eller manifestation. Och det är så typiskt också då för Miljöpartiet. Men det är fruktansvärda föredare. Landsföredare och rasföredare. Inte rösta på. Aldrinågen. En kort beskrivning. Men det går dåligt för det partiet minst sagt. Och det har ju gått under mycket lång tid. Och det verkar inte bli något uppmiddag parti. Men det är så. Partier som vill gränser gränser. Massinvandring. De går det dåligt för. Partier som Åkessons SD står bättre. Och utvecklingen. Utvecklingen verkar gå åt fel håll. Partiet. Så på att att de kommer med sådana här galna saker. Då för att partiet inte hamnar med 4% i den här valet. Förhoppningsvis under 4% spärr. Jag håller tummarna över. Ja, tvn är på också utan djur. Och följ mig på Twitter som Dal Gunnar. Jag tillverkar band annat. Och gör reklam då för Sverigekanal och annat här. Vilket också, vilket ger resultat också. Det blir fler som följer mig på Twitter där som Dal Gunnar. På gayblogg.com. Sveriganalen. Men främst dit längst. Det är inte alla som känner till det som heter Sveriganalen. Med hemsidor och blå 22 kanaler och 23 ungefär som. Streamar och strömmar dygnet runt där. Amerikan som hittade stöd. Steve Bing i Los Angeles. Han var utav USAs stora kändisar i världen. Och han var god vän till Bill Clinton och uh, or, uh, Hillary Clinton. Och Newsom, ja. Steve Bing hittade stöd i Los Angeles. Men jag vet det är. Det har ingen aning om. Man då sen ska kunna åtgärda dem åtminstone på vissa platser. Det vill säga försöka ta bort dem. Nu är det inte hunden att gå till för det krävs ju både resurser och, och folk för att kunna klara av det va? Men ett, Grunden med var man då har då sen på ett enkelt kunnat åka upp Och det är inte bara att kapa ner de här växterna om man ska finnas instruktion specifikt för hur... Nu är mobilen avstängd uh, mobilen är ingen mobil ingen mobilsändning uh, Om ni använder Chrome, webbläsaren Chrome i dator, laptop, smartmobil så kan det bli problem när man besöker tionin.com, där i kanalen för att det kommer inte att fungera att den är off-air och liveonline.net och väljer Sweden så kommer det också troligtvis att bli problem också med att spela orsaken i webbresan helt enkelt det. jag tänker att försöka hitta en annan, så där, men använder inte webbresan Och som inte varje sändning här. Lyssna på vår, oss på direkt serveradress i era mediaspelare istället. Och där har vi då dalakanalen på www.nudde.se eller dalakanalen på lyssna. Yes. Och det kan också vara uh, hyperlänkar. Lyssna. Uh, Om det går att kopiera, så kopierar ni. Annars får ni noga. Ta papper och penna och, och lägga in till i era olika mediaspelare. För android kan jag rekommendera MR-recorder. Den appen finns bara för Android-systemet. Och sen sparar man in en spellista. Och döper. Då trycker man med ett finger och sen tar det bara några få sekunder som kommer att börja strima och strömma. Om allt det som det ska. Ja, ni är mobilen avstängd här och får svana av ett tag. Eh, på Twitter finns Irene Ilska där. Bilden föreställer eh, vanliga svenskar då, som dansar kring en midsommarstång. Upp också på sociala medier och så här. Ja, de här är just det, det med sig som finns. Mm. Uh, ja, Twitterflödet är ganska omfattande här, liksom ibland på engelska så här. Donald Trump är ganska flitig på Twitter. Och som sagt följ mig på Twitter och som Dahl är. Idag var det säkert våra visor också på Råde Haninge men jag heter och för att jag brukar ligga och sova och ta upp ljudan och tema I måndags var tydligen speldrag inställt. Det kanske var ledigt för de här gubbarna. Som det är närradion är det Ideellt arbete. Eh, och de här personerna behöver få ledigt och så vidare. Vi tar CMR och så vidare. Eh, från här radiosändningarna. Detta gör inte Sverigekanalen. Vi har dagliga det eftermiddag här. Allt veckan. Vi springer om det är julaften och så faktiskt. Ja, det var inte så från början. Det har varit så ganska länge nu. Till middag. Dagliga dräckssändning om det är en vardag eller julafton och allt det där. Äh, brottsplatskartan har vi också då. Äh, livlös kvinna anför Önnebo camping. Ja, badande gäster. Äh, kvinnan är i 70 årsåldern hon blev snabbt uppdragen på landet. Ja, det ska ligga i äh, Hudiksvall. I Ävla Fönebo Camping, så. Och det är lite oklart då hur det har gått för den här eh, kvinnan. Som till hamnade under vattnet där. Vi får ta upp lite allmänt och så vidare här. Eh, jag kan nämna internetadress och annat. Eh, Twitter i Dalagunda där. Följ mig på Twitter. Dalla Gunnar, Facebook är Sverigekanalen Facebook är Sverigekanalen Där kan ni posta inlägg tror jag Och kommentera eventuellt och så vidare Även om jag är ganska så sällan Också på Twitter Det kan förekomma från mobilen här Jag ska testa Från datorn här Men det är alltså att datorn Ja vi sänder från det Men jag surfar just nu på C-datum Jag ser en mycket vacker kvinna här på fyran En mycket vacker blond dam Med vacker tår Långa ben och så Mycket tjusig sak Hon är meklare Ja, den är den här fotomodellen faktiskt är. Och det fortsätter på morgonerna Jag tar mig upp här på höga berg och så Kommer ut i Kullerbacken kan man säga Och snösreden är en sväng också och så jag på Ica och så la ett brev på lådan jag har tvungen att köpa frimärke där faktiskt in i själva Ica-butiken är svalt just ingången är varm men sen blir det väldigt svalt där Den här luftkonditionering som är mycket bra ja, Facebook är lite oregelbundet minst sagt vissa tider är inte där alls men ni hittar oss på Facebook från Sverige-kanalen och eventuellt har jag utklädd men då heter jag Gunnar Andersson på något vis där. men jag koncentrerar mig på den här sidan som heter Sverigekanalen det är så snedstreck Sverigekanalen på Facebook ja jag tror ni kan posta och göra kommentarer och så där det skulle nog kunna gå bra jag sköter allt ensam och man kan liksom inte vara överallt riktigt Oj, de har stora tuttar. Eh, oj, oj De tittar nästan fram den där. De som heter Jasmin Harman. Eller Harman. Jasmin heter, hon. Vi tackar ju dem. För Lena Ag. Och det här kommer få konsekvenser för kommunerna, säger hon. Vi kan alltså förvänta oss ett ök på socialtjänst, stödtelefoner, vårdgivare och andra verksamheter framöver- från samhällets sida att ta höjd för ett ökat tryck så att utsatta kan få ge stöd- Europol varnar i en rapport för att coronakrisens ekonomiska och sociala effekter kan leda till frordåd. I rapporten konstateras att aktivister försöker utnyttja pandemin för att sprida sina åsikter. Temperaturen stiger här i Sverige vilket kan innebära cyklister. Riksorganisationen SMC varnar förarna för asfalt. Martin Billinger kör båge. Då tar man försiktigt på sommaren när det är varm asfalt. Då, speciellt om att den är lite mörk. Sveriges motorsjukisters Rikon SMC varnar nu alltså sina... Ja, vi hörde ju själva lite grann från Ekot där. Och de sände faktiskt i radio, men Det var många, många år sedan. Hade de radiosändningar på sär Och det har ju funnits mängder av föreningar som inte är i radion. Det här Radio 88 det fanns tydligen radiopirater som använde den här frekvensen i Stockholm men dessa sändningar hörde jag aldrig faktiskt, för jag kände inte ens till dem så att det var någonting jag fick veta senare, men det var ju i början på 70-talet som det förekom radiopirater som eh, sände från hustak och så, för Södermalmen men eh, de råkade ut för poliser och televerket som pejdade in och beslagtog sändare och annat, och de... Eh, Det straffades också sen med böter och annat. Det hette Radio 88. Jag tror det finns vissa inspelningar bevarade, Men jag känner inte till det här så att det var ingenting som jag kunde höra. Faktiskt. Men senare blir det alltså laglig radiosändningar på Stockholms närradio där. 88 MHz. Vilket fortfarande är i mono. Men jag tror sändarna ligger på 160 Watt. På min radiotid så var det 20 Watt. Verkligen Och jag har till och med sent från Långsuttan också då, till Stockholms närradion. Mest för att se att det verkligen fungerar. Ja det fungerar men det letar inte så bra. Sen gjorde jag program också via FTP-server. Och där var det övervägs med en MP3-fil. Men jag hann också testa lite grann med direktsändningar också. Vilket faktiskt fungerade men det letar inte speciellt bra i kvaliteten att utsättas för smitta. Och sen, Orost får nu geokritik för att neka hemtjänst i personer som IF kommunen. Så sist om den mystiska sjukdomen som återliggör nu i Dalarna. Eh, där har ni oss. Välkomna att lyssna. Studiet fram till klockan. Ja, jag vet att vi har en elion äl här uppe på och Hon har en kalv också. Jag var nämna ute i januari här. Jag kom upp på Kamp på berget och ner mot vägen och på ett där över... Ö, ö, Över högget så stod den stor eller stor man, en älghorn med sin kalv och tittade på mig. Så satte önskar henne och kalven lycka till här. Som man inte råkar illa ut under hösten sen. Och det så att ut som någon gång med stora horn utan det är älghorna jag ser där med kalvar. Övsborg, Jimmy Åkesson, partietna välkommen. Tack, tack. Med oss också i en studio från i Gävle så finns Anders W. Jonsson alltså regerande partiledare för Centerpartiet. Välkommen, välkommen du också. Tack ska du Först då, Jimmy Åkesson, hur reagerar du på det minskade förtroendet även för oppositionen under pandemin? Man ska ju ta det på allvar om man ska ha respekt för det är naturligtvis samtidigt så känner jag Den typen av mätningar i den här sortens tider är... Man ska inte dra för stora växlar på väldigt mycket på väldigt kort tid och sådär. Det kommer säkert att stabiliseras. Men jag tycker det finns anledning att kritisera inte minst regeringen, naturligtvis och regeringens stödpartier, men också opposition. Lite avvaktande i vår oppositionsroll. Och det gäller även mitt eget parti. Jag tycker att vi hade kunnat ha ett betydligt högre tonläge och ifrågasätta betydligt mm. mer i tidigare skede. Anders W. Jonsson är lite för avvaktande. Vad säger du om betyget för opposition och regering att det nu sjunker? Varför gör det tror du? ett skäl för det och det beror ju också på att vi som politiska partier har inte varit riktigt tydliga i den roll vi har För Centerpartiets del så har vi ju ett budgetsamarbete, det vill säga legat på regeringen för att få på plats ett antal stödpaket för att skydda kommunerna ekonomiskt, se till att företagen inte går under mm. Men sen vad gäller smitthanteringen, där har ju vi varit kritiska på en lång rad punkter och försökt driva regeringen framför oss mm -hmm. Vi har sökt minister Stefan Löfven och inrikesminister Mikael Damberg men ingen hade möjlighet att medverka idag Program. Det har ju i princip rått politisk vapenbil så borgfred, under coronapandemin, men för några veckor sedan då höjdes tonläget. Anders Jonsson, vad säger du om den retorik som används? Eh, men jag tycker att den roll vi har i oppositionen det är att vara ansvarsfulla och hela tiden komma med konkreta förslag hur man kan korrigera strategin. Så att vi regelivt pressar tillbaka smittan. Och jag reagerar ju starkt på den här typen av uttalanden som Jimmy Åkesson kommer med att det skulle vara en massaker. Jag har ju suttit med Jimmy Åkesson varje vecka på partiledarmöten och det är fascinerande att han då där har kommit med ett antal mindre förslag men hela tiden har vetat om att det här har rört sig mer och ändå varit tyst. Och jag vänder mig starkt mot den typen av retorik. Det här handlar om att som opposition ta ansvar komma med ett antal konkreta förslag. Politiken kan förändra sin riktning som faktiskt Människoliv pressbaka smitt och därmed skydda det svenska näringslivet. Jim Åkesson, hade du kunnat göra mer istället för att kritisera er? Ja. Det har ju funnits inte minst från Centerpartiet på de andra regeringstrogena partier en tydlig linje i det här att, att det här är inte politik utan vi ska vara kompisar med varandra och initiellt kritiska till det. Vi har också fallit in i det och det är jag självkritiskt. Det är klart att vi har hela tiden titulerat till exempel hur man har eh, hanterat frågan av skyddsutrustningen inom äldreomsorgen. Vi har varit väldigt kritiska till att man inte stängde äldreomsorgen eller äldreboendena för tidigare än man gjorde. Vi var också väldigt tidigt ute och kritiserade att skolorna öppnade. Därför att hela idén med den svenska strategin har varit att tillåta en bredning i samhället. Och samtidigt skydda riskgrupper. Och det har inte fungerat. Det har inte fungerat någonstans. Och det är ju det som är själva skälet här. Sen att man använder kraftuttryck. jag ibland måste man kunna göra det. Att... 5 000 människor i Sverige har tvingats dö i förtid. Det är klart att det är en massaker. Sen är det inte det regeringen som ansvarig för den massakern, utan det är viruset såklart. Anders W. Jonsson, vad säger du om den? Alltså, regeringen har ju varit att hantera det här alla åtta partiledarna en gång i veckan har haft samtal, vi har då haft möjlighet att föra konkreta förslag på hur man kan korrigera strategin och vi i Centerpartiet vi har varit att göra det både vid de mötena men dessutom offentligt därför att eh, vi är missnöjda med ett antal saker i strategin regeringen borde tydligare ha tagit led men att ha varit i alla de här mötena och sen i maj upp och säga att det här är en massaker som där det inte blir riktigt seriöst, därför att har man sett att det är en massaker som på Och då hade man inte åkt som Jimmie Åkesson gjorde till Turkiet för att hetsa mot flyktingar i inledningsskedet. Situationen... Jimmie Åkesson. Ja, nej. Det där är bara transretorik. Alltså Anders Dubbedjonsson har ju på det allra första var den som inte har velat ha någon konflikt överhuvudtaget. Det är det, det enda jag har hört honom säga utom sista veckorna möjligtvis. Jag ska inte att Vi ska hålla ihop eh, opposition och regering och det är den linjen Centerpartiet har haft. Sen har man då nu de senaste veckorna har varit lite kritiska till strategin men det är ju sådär nu. Vi har fått alla kritiska från allra första början. Vi kan inte tillåta en bred smitspridning av riskgrupper. Det är ett oerhört frukt spel. Mm. Och det har vi fått väldigt, väldigt mycket kritik för av till exempel partiet. Men nu har vi inte den kritiken längre. och Åkesson du har ju själv gått ut och sagt på bland annat på er Youtube-kanal har du pratat om att det är viktigt att stå bakom regeringen nu i de här lägena. Stämmer riktigt den bilden då? Ja men det är ju... Att det har varit tydligen så att säga. Ja, vi har haft en lång rad väldigt, väldigt kritiska ingångar i det här från den första början. Men vi har också pratat om balansen. Alltså den här balansen mellan att å ena sidan ta fram konstruktiv kritik, ta fram förslag som vi menar förbättrar å ena sidan och å andra sidan också visa upp inför väljarna att här är vi ändå en nation som på något sätt ska bekämpa det här viruset eller den här osynliga teenden tillsammans. Så det är ingen helt läppbaka. Vi har väldigt många avsprungligt vilser, inklusive vi, under den här perioden. Anders W. Jonsson, vad har Centerpartiet gjort? Nej, men vi har ju kommit med en lång rad konkreta förslag. Bland annat föreslog vi en debattartikel för en mål lägga om strategin och börja testa brett alla som hade symptom. Vi har förslag på hur man bör se till att det på äldreomsorgen, de svårt sjuka där också, få tillgång till intravenös behandling, kanske antibiotika. Va? Vi har förslag på hur man kan gå in och se till att man begränsar smittspridandet in på äldreboendena. Vi har förslag på hur man kan hantera hemtjänster i kustkommuner. Har det varit tillräckligt, anser du? Är du nöjd? Nej, Men vi säkert har säkert kommit med mer förslag men i grunden så är jag besviken på att regeringen inte har tagit ledartöjan. Vi har kommit med många bra förslag och en del har vi fått igenom men andra inte. Så att det är klart vi är också i hur regeringen har agerat i ett antal punkter. Men Anders W. Jonsson, vikarierande centerledare Vi hör ju här Jimmy Åkesson också Du är inne på det, att Jimmy Åkesson inte kom tillräckligt för förslag Och sen så vässar han kritiken ut och använder ord som massaker Din roll då? Vi hör ju Jimmy Åkesson kritisera här nu Att här ska vi alla vara överens och vi ska stöta dig själv Att du har gjort tillräckligt då? vi kan alla säkert ha gjort mer med debatter i alla lägen ja, men ja men alltså från och med februari har vi suttit med regeringen och förhandlat alla de ekonomiska stödpaket för att hantera den ekonomiska pandemin dessutom har vi vi partiledarmöten och på andra kontakter fram ett antal förslag hur man bör korrigera och vi har dessutom gjort det i offentligheten men det viktiga tycker jag att vi som oppositionspolitiker vi måste med och komma med konkreta förslag hur man dag för dag ska korrigera strategin så att färre människor drabbas vi ska Inte ropa på att en massaker det räddar inga människor i alls. Jimmy Åkesson du får kritik för att din handling inte stämmer urans. Det brukar vara så i den politiska debatten mot sakliga Håller du med om det, att dina ord har Nej, jag, jag, nej det håller jag verkligen inte med utan om. Om vi går tillbaka tre månader och säger år ungefär samma sak då som jag gör idag. Däremot så är det ju alldeles uppenbart så att, att vi kunde ha haft ett högre tonläge hela vägen. Och jag har också sagt att jag, jag kan på det avsiktet. Att man inte står på sig tillräckligt, att man... Det är en obekväm situation för de allra flesta politiker att diskutera såna här saker istället för att diskutera ekonomi och då är det mycket lättare att bara skjuta det till experterna och sen får vi diskutera det som är den vanliga politiken och jag, jag köper inte det sättet om det politiska ansvaret ligger fast för det har inte regeringen tagit Skjuter det på experterna menar du? Det är alldeles uppenbart att regeringen har ju inte varit de som har tagit kommando i den här situationen utan man har ju låtit experterna vara de som sköter det här enligt svenska valtningspadition, kanske ännu längre och sen har man när man har haft någonting bra att meddela varit de som har fått stå i det är men i praktiken på expertmyndigheterna och det är ju ett sätt att som jag tycker är demokratiskt peksamt Mm Anders F. Jonsson, jag måste också få fråga dig Centerpartiet, samarbetsparti med regeringen i Borussia hur ser du på ditt mandat att verkligen då påverka i den här krisen med det samarbetet ni har med regeringen på så många andra frågor? Vi har haft mycket stor påverkan på de ekonomiska stödpaket som har kommit och det kan jag ju säga att det hade inte varit för Centerpartiet då hade de här programmen inte haft en lika stark inriktning på att rädda företagen inte minst de småföretagen. Centerpartiet har haft en mycket stor påverkan på den politik som regeringen har fört. Vad det gäller den andra delen, nämligen hanteringen av smittan, se till att Att vi räddar människoliv, att vi hindrar det från att komma in i äldreomsorgen. Det är en del som ligger utanför januariavtalet. Och där har jag istället försökt direkt och indirekt och via media föra fram Centerpartiets konkreta förslag på hur vi faktiskt kan rädda människoliv. Och den möjligheten har också Jimmy Åkesson haft. Jag är med på alla de här veckomötena vi har haft som partiledare. Men då vänder han att avvakta till och med maj. Och sen går vi ut och att det här är det som pågår. Och det känns inte seriöst. Jimmy Åkesson... Det här ordet massaker, det är ju otroligt starkt ord. Varför valde du det? Just för att det är en väldigt stark och en, en, väldigt, en väldigt extrem situation och vi befinner oss. Vi har mött den här osynliga fienden och vi har inte klarat av att skydda de mest svaga. Massaker representerar den här pandemin. Alltså man kan säkert hålla på med den här semantiska lyrken om vad som passar och inte passar och det är ju väldigt ofta så i den svenska politiska debatten att, att man fokuserar mer på vilka ord som används än på det. För det jag menar är att tusentals, tusentals människor, företrädligtvis äldre, har tvingats dö i förtid i vårt land och det skiljer ut Sverige från andra delar av, av, av Europa och egentligen av andra delar av världen och det är ju... Ett ansvar som vi har, och inte minst regeringen. Mm. Om vi blickar framåt, nu skulle ni båda börja vilja ha för opposition framåt, om Anders B. Jonsson, om du börjar. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter och hela tiden titta på hur det utvecklas situationen och sen kommer med konkreta förslag på vad regeringen bör göra för att se till att inte fler människor drabbas av den här sjukdomen och det är det ansvaret vi har som politiker med massaker och annat Vi, vi måste vara sakliga och konkreta i det här läget för att vi har en otroligt bekymmersam situation i Sverige musen människor har dött och då handlar det inte om semantik i Åkesson Vad skulle du vilja se för opposition framåt Jimmie Åkesson? Nu handlar det väldigt mycket om att inte göra om samma misstag i andra delar av landet. Nu ser vi ju oräckandet på olika håll. Det är ju att vi av våra misstag som har blått under de här månaderna. Det är det ena. Det andra är ju såklart att vi också ska på ett prata om hur vi återstartar ekonomin. Nu är det en vänlig stat som Sverige behöver med. Ekonomin ska återstartas. Eh, jag tror att Anders L. Jonsson och, och Januari i alla andra Men jag tycker att regeringen har varit alldeles för dämningstöd till små och medelstora företag. Det mer kunde ha gjorts mycket tidigare för att förhindra den här, den här enorma mängden konkurser och stora problem för i grunden livsfog i Sverige. Kan du svara på det, tre, vi går ja, det är intressant att höra att Jimmy Åkesson kommer den i slutet på juni, det har han haft dem föra under hela våren när vi har levererat ändringsbudget på ändringsbudget eh, som faktiskt har betydit väldigt mycket. Sen håller jag med om att det finns ytterligare saker som behöver göras och vi jobbar med det just nu i den här stunden. Anders W. Jonsson säger det i vikarierande centerledare. Vi ska påpeka det också att vi har bjudit in både inrikesminister Mikael Danmark och statsminister Stefan Löfven. De kan inte medverka i programmet. En annan som började riksdagens migrationsledare närmast i den augusti är det att visa sina slutpunkter. Flera källor till Aftonbladet är nu Centerpartiet är redo att svänga i migrationsfrågan och gå med på Moderatdemokraternas krav. Vi måste ändå få fråga Anders W. Jonsson på att svänga i den frågan. Nej, det gör vi inte. Vi står fast vid våra ståndpunkter. Men däremot är det så här att när man sitter i en parlamentarisk kommitté då går det ut på att man måste försöka hitta en gemensam och idé. Då måste alla partier som är intresserade och beredda att granska alla förslag som ligger på bordet och se hur man kan hitta en kompromiss. Mm. Och en kompromiss kommer aldrig att bli att vill exakt. Och en kompromiss blir heller inte som ett annat parti vill exakt. Utan där handlar det om att ta och ge och det där är just nu. Det handlar enligt Aftonbladet om två punkter, stramar familjeåterförening samt införa volymmål för hur stort Sveriges mottagande ska vara. Är det frågor som ni kan tänka er att kompromissa i? Nej, men som sagt vår ingång i det här är att hitta en bred som möjligt överenskommelse Därför att ingen tjänar på en migrationspolitik som byts gång på gång på gång Och i det läget då har vi våra tydliga ställningstagande från Centerpartiet Men vill man vara en del av en kompromiss Då måste man också mm. ha, ha möjlighet att värdera och titta på andra partiers förslag Därför att om alla låser in sig i ett hörn blir det ingen bred överenskommelse Allra sist Jimmy Åkesson en kort kommentar kring det här Vad har du i den här kommittén? Vad är jag, din bild här? Det är ju jag sitter igen och det Det lite som Anders B. Jonsson också framför från Och Centerpartiet har ju ännu inte uttryckt egentligen en enda konkret ståndpunkt inom ramet för kommitténs arbete. Hur den sagt att man vill ha en bred överenskommelse. Mm. Mm. det är ju inte sakpolitiskt utan man vill ha botten här frågan från agendan. Helt enkelt därför att man tycker att den är jobbig att hantera. Det är Säger. det som är skälet. Säger Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Och tidigare hade vi Anders B. Jonsson, partiledare för Centerpartiet. Tack för att ni var med i Studio Tack så mycket. För att analysera Fredrik Furutenbach, inrikespolitiska kommentator här på Ekot Du har lyssnat på Debatten här, din reaktion Ja nu är det mycket mellan oppositionspartierna Som handlar om eh, Att beskylla varandra för vilket parti som var Mesigast under den här krisen Det är ju då något helt nytt Under våren har det ju Handlat mycket om att eh, hålla ihop Och eh, nu är det väl Ett tecken på hur mycket debatten har ändrats Sedan dess mm. Är det något speciellt som sticker ut, tycker du, eller förvånar dig i övrigt? Ja, men jag tänkte till exempel, det har, Åkesson har ju fått en hel del kritik för ordet massaker. Demokraterna har fått en liknande kritik för att... Eh, Hon sa, Eva Busson, ungefär att regeringen har med berottmord låtit smittan spridas. Båda har fått kritik, men Jimmie också, han visade ju inte någon, han var ju inte självkritisk till detta här, utan han födrade ju egentligen den kritiken som en semantisk debatt. Mm. Men hur har Centern och Sverigedemokraterna som oppositionspartier under den här coronakrisen? Ja, centern låg ju först lågt som alla andra och sen när debatten växer om dödstalen då talade centern först om att justera sig, det var i slutet av maj det och sen har man talat högre om att den ska bytas ut och att regeringen ska markera att den är ny och så. Det är väl så att centern, centern då började känna ett behov av att vissa distans från regeringen när, när debatten eh, växte. Sverigedemokraterna, de har ju först legat ovanligt lågt för att Sverigedemokraterna de talade om att stötta regeringen. Det här var ju då en kostym som kliade rejält. Sverigedemokraterna ville gärna vara hårdast i opposition och det var också de som bröt det sillsamma läget som har varit i debatten. Ändå var ju Jimmie Åkesson då självkritisk Jag menar Sverigedemokraterna hade kunnat ta ett högre tonläge tidigare. Fredrik, hur reagerar du på själva ja, DNIPS och sådär förtroendet faller för både opposition och regering? Det finns ju flera såna här mätningar där man kan se att förtroendet minskar för regeringen och även för till exempel Folkhälsomyndigheten. Då ska man komma ihåg att det här är fortfarande inte dåliga siffror för de som är, utan förtroendet för regeringen är fortfarande högre än det var före coronakrisen. När oppositionen mäter inte lika ofta. För många människor tror jag att det är inte är helt klart vilka partitioner ska man till exempel räkna Centern och Liberalerna. De mätningarna är lite svårare att förklara tycker jag. Mm. Eh till eh, Frankfurtenbach eh, oppositionen framöver eh, när det gäller coronakrisen kommer tomläget höjas ytterligare tror du? Ja Moderaterna till exempel eh, har ju varit relativt försiktiga i sin retorik. De skulle ju kunna skärpa tomläget. Men sen ska man komma ihåg i, att i riksdagen finns mycket av freden kvar. Det snabbt behandlas fortfarande regeringens olika förslag och oppositionen medverkar till det sen ja, frågan, hinner jag säga någonting här om mötningen ytterligare? Tror ja men gör man? det, absolut. Ja, men jag tänker att eh, det är ju liksom... Eh... Eh, när det gäller regeringen så tror jag att då är väl troligen att och förtroendet viskar dels att debatten har vuxit om höga dödstal och att eh, svenska turister inte är välkomna i grannländerna. Men det kan ju också vara så att eh, vi nu börjar även diskutera andra saker än corona. Vi återgår till menar av någon slags normaldebatt. Och då kan också förtroendet sjunka för regeringen. Regeringen var ju väldigt pressad före corona. När det gäller oppositioner blir det lite mer spekulationer. Det kan finnas olika förklaringar till det och det är inte säkert att alla väljare tycker likadant. En del väljer kan uppfatta oppositionen som mesig, andra kan uppfatta det som att nu har käbblet börjat igen. En tredje förklaring skulle ju helt enkelt kunna vara att oppositionen inte syns synt särskilt mycket under den här perioden. Det skulle påverka förtroendet. Mm. Fredrik Furtenbach säger det, inrikespolitisk kommentator. Tack för att du var med hos oss. Och nu ska det handla om någonting annat än corona. Det ska handla om hur försen tänker lösa problemen med de som förorenats av miljöfarliga PFAS-kemikalier. Det handlar bland annat om brandövningsplatser som förorenats med giftiga högflorerande kemikalier som finns i släcksgum som försvaret använder. I ekot i morse hörde vi hur Försvarsmakten inte ser någon möjlighet att sanera marken i sin handlingsplan som nu överlämnats i regeringen, söker man av myndigheter. Och med oss nu Steve Hansson som jobbar med PFAS-ärenden vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. Välkommen. Tack så mycket. Du har läst den här handlingsplanen, vad säger du om den? Ja, den är väldigt kort och översiktlig och jag trodde väl att det här mer skulle redovisa konkret makten kommer att arbeta med de här förorena områdena till exempel vilken prioritering man har för olika objekt och vilken fas de olika områdena ligger i, om det är undersökningar eller om man utreder vilka åtgärder eller när mm. man kommer i åtgärdsfas och så. Vi ska säga att bakgrunden ingen i vintras begärde en handlingsplan av Försvarsmakten om hur områden som alltså förorenats av miljöfödliga PFAS ska efterbehandlas. Ser du några problem med att den är så kort och översiktlig då? Ja, jag tycker ju inte att den svarade på den frågehandlingsplan utan jag hade förväntat mig att man hade kommit längre, till exempel när och hur man ska utreda de här PFAS-utsläppen. Mm. Vi har sökt både miljöminister Isabella Lövin och försvarsminister Peter Hultqvist och bägge av intervju. Det finns ju många miljögifter, varför ska vi bekymra oss om just PFAS-ämnen? PFAS är ju farligt i oerhört låga koncentrationer. Vi pratar om nanogram per liter, vi säger en miljard dels gram per liter. Och åtgärdsgränsen till exempel för dricksvatten är 90 nanogram per liter. Och när det gäller ute i vatten så är det 0,65 nanogram per liter i miljökvalitetsformen. Mm. Av de här 4 000, över 4 000 ämnena så beter de sig inte som andel, eftersom de är vattenlösliga och därför förorenar de då våra vattentäkter och förorenat dricksvatten är ju också den största källan för människor som riksatten som är förorenat så blir det den största enskilda källan eh, annars finns det ju också i fisk till exempel som förorenar sjöar men det går ju att undvika att äta fisk men det går inte att undvika att dricka dricksvatten Nej, i kallet sen, mm. ja, sen är det ett stort problem att tefas, då, och det används utomhus och det visar att den spridningen som skett har ju direkt gått ut i miljön då. Utsläpp... Sporadis på Twitter, eller säger jag Inte Twitter, utan Facebook. Facebook som snösteck Sverigekanalen. Och där är lite sporadisk kontakt efter många härans år faktiskt uh, med min mamma. Jag har i princip inte haft någon kontakt under årens lopp. Hon har bott i Sidney. Hon Och uh, bott Åtminstone från sedan 64. Nu kommer hon ju upp till Sverige där. Stockholm 64, men då fick hon inte ta med mig tillbaka till Sydney då som hon skulle gjort för mormor hade tagit mig så jag fick växa upp hos min äh, mormor på Söderman istället. stället äh, mamma skulle hämta mig ner till Sydney där men det är en krånglig historia och så hur det gick till och jag är syster och bröd, bröder ett antal ja, bröder där nere i Australien och så Sen är jag med i olika grupper också här faktiskt på Facebook också. Det är signalavdelningen där. Barn borde jag säga också. Jag tror att jag är med i den här den här radiogruppen också där. Med och så. Så ni kan följa mig på Facebook också där. Snedstek kanalen på Facebook alltså. Twitter var ju Dalagunnar. Dalagunnar på Twitter. Dalagunnar och Facebook var ju snedstek, Sverige Sveriganalen. Det är höga temperaturer på eftermiddagen här men det är väldigt kallt på morgonen faktiskt. Skicka gärna en förfrågan också på Facebook. Jag var ju då: facebook.com och slasteck Sverigekanalen. Sverigekanalen på Facebook. Men det är fortfarande väldigt kallt på morgonen här faktiskt. Men som sagt, var det kallt här och kyligt varje morgon. På något sätt har jag lyckats med också då. Facebook.com sniffsläck Sverige-Kanaden. Exakt hur det gick till i min centrum nu faktiskt. Men det är lite lättare än den här vanliga adressen. Den är ganska långtgående. Om man kallar sig för Gunnar Andersson. Jag tror en sån sida också, men det är en massa siffror och krångligt där. Så på Facebook hittar ni oss som snedstek Sverigekanalen som sagt. Men vi har med oss till resalin som är till för... Ja, nej. Jag min syster också där, anna Nolan, född McNamara. Men hon gifte sig med ä, Jamie efter många år så att hon bytte namn till Annalisa Nolan istället för McNamara. Hon är bosatt i havet där i Portman Quarry. Det är runt 40 år. Snygg blondin och som en svensk mamma. För att vi har ju då samma mamma där. Här äh, ser man att Facebook ligger in sponsrad reklam också. Äh, faktiskt. Vilket man inte vill, men det är väl så de tjänar pengar. Man tvingas se helt enkelt reklam på sin Facebook-sida. Man kan ta bort det här Men här andra sidan så är ju överallt är reklam. Ja, inte på Sveriges Radio och inte på SVT, men det är om man sådant visst. TV4, annat tv Det har gjort att vi har kommit dit vi är idag. Mm. Vi har haft utmaningar med som säger, varje plats är unik och just på den här platsen så har vi utmaningar med ett, den som är att det blir väldigt varmt och så här på eftermiddagarna faktiskt nu. Peter Jägerud här Jag vet inte om det var jag som hade det här på Facebook eller det gick till, men det kommer i alla fall från Peter Jägerud. Uh, Fiatidig.se här, inne på Facebook-sidan, Snedsteg Sverige-kanalen. Miljöpartiet rasar till uh, 2,6 procent katastrofnivå där faktiskt. Där var också Michael McNamara här, född eh, Johan Zetterström, men han bytte namn och satte Michael McNamara. Jag tror han spelar eh, rugby och liknande. Mm, faktiskt, det. Och det var en kommentar också från Thomas McNamara som kallar sig för Tom eh, på Facebook. SD, återigen, SD återigen strypt bidrag till islamister. Inget mer stöd i framtiden. Samnitt, eh, punkt S e kan jag säga det. Och Maria Björklund skriver Alltså nu får gubba och snyta sig. Ehm, ja. Samnytt också. Två åtalas, två åtalas för brutalt rånmord i Göteborg. Nej. Offret dödades med en sex i och någonting. Uh, jag tror att det är knivhugg. Tror jag. Bilden föreställer någon slags svarta somalier. Mm. Rånmord i Göteborg. Ja, men är väl vän via Facebook med kontakter och då syns deras eh, postningar va? Det är därför det syns på min Facebook-sida här. Här ser vi också höga polischefer här. Och min äh, syster Anna-Lisa Nola, vit, rasist och nationalist, hon hatar svarta och äh, muslimer. De kallar dem för Scambag. Hon är bosatt i Port McQuarrie vid havet i Australien. alltså. Hon är född McNamara, vi har ska mamma. Anna-Lisa på Facebook kan ni följa. Hon är född McNamara. Det är en bild också på cheferna för Minneapolis. Där Svartingen Floyd dog. Och de här polischeferna på bilden är samtliga svarta. Änligare svart kvinna. De mest höga polischefer där. Ja, det är intressant. Som, alltså svarta polischefer faktiskt eh, Han har arbetat för fler amerikanska presidenter, både Reagan och Borsten äldre och han blev nominerad till För under George, George Bush den yngre Han står långt till höger eh, inom partiet och utrikespolitiskt är han en riktig Hög som vill ta i med hårdhandskarna mot Iran och Nordkorea eh, har varit väldigt, väldigt kritisk mot multilaterala organisationer och inte minst mot, mot FN sen är han också en debattör som syns mycket i eh, det offentliga rummet i debatten, han har syns mycket i konservativa Fox News, det var där Trump fick upp ögonen för honom eh, där han fick spärken av Trump för att han var oens om flera saker på utrikespolitiska området men han kan inte idag... av. vissa perioder har jag alltid att på med Facebook men ibland försöka. jag eh, antingen från mobil eller från dator eh, post till inlägg och sådär ja, så Facebook.com Sverige kanalen Jag ska lägga ut en länk också till det Jag besvider att det kommer från höger och att det kommer just nu. Nu är det ju drygt fyra månader kvar till valet. Och senaste veckorna så har det ju varit en kör av kritik från militärt håll inte minst mot Donald Trump. Eh, efter Trumps agerande mot eh, Black Lives Matter demonstranter där han tog med att ta i med militär. Ja, nu ligger en länk här till Facebook-sidan på nyhetermedia.chattangon.com nyhetermedia.chattangon.com Hitta oss på Facebook som Sverigkanalen. Sverigkanalen på Facebook. Nästa steg. Sverigkanalen på Facebook. Jag ska lägga ut det här på Twitter. Där kan ni ju följa mig som Dala Gunnar. Dala Gunnar på Twitter alltså. Där såg vi Mr. Bean på uh, TV4. Här. Ganska lustig gubbe faktiskt. Man kan ju se de här filmerna på, vad heter det, på, uh, på uh, YouTube och så. Uh, via mobilen nu. Lustiga filmerna med Mr. Bean. Engelsk humor faktiskt. <laughs> ja, man har skrattat några av oss den här gubben. Vi har skrattat och så, vi har inte Vi har inte corona så, så, att Det är ingenting med det att göra faktiskt Vi försöker ta upp någonting annat, det här corona -tjatet. Det är så tjatigt, vi är friska och så Vi är ute varje dag ja, Jag har ju sagt att vi inte ska på ett ska skandal sitta eh, på taklampan och kommit in genom köksfönstret men den har jag pillat på så orkar inte mer att pilla på den får den sitta där den, den rör ju inte på sig och Donald Trump honar Joe Biden att han är sömnig och trött och han kommer krossa honom det är mycket som tyder på det faktiskt Ja, det finns motståndare också, men Donald Trump är mycket, mycket populär faktiskt. Han är populär bland svarta. Det kunde man se på senaste mötet här. Även om det var många som inte kom, för de kom inte fram. Det var ett pöbel i vägen, men han är mycket populär. Donald Trump, han är populär bland eh, asiater. Han är populär bland latinos. Han är populär bland vita. Han är populär bland alla raser i USA. Och sen finns det vita som hatar honom, självklart. Det finns äh, asiater som hatar Trump Det finns asiater som hatar äh, Donald Trump Det finns äh, svarta som hatar Donald Trump äh, Och så Visst är det så men äh, han har många anhängare Faktiskt där minst sagt Och två anser jag också här från Kina tror Med munskydd och så äh, Det är inte roligt faktiskt att se Men äh, folk fortsätter att dö över världen och även i Sverige. Vi är tacksamma att vi är friska och så faktiskt. Och kommer att så förbli. Sverigeknalen är helt äh, coronafritt här. Ja. Då ska vi se vad vi hade här äh, den 23 juni. Uh, Petersonsblogg.se här rubriken lyder iranier våldtog och misshandlade hotade kasta syre i ansiktet döms till fängelse men slipper utvisning, iranien blir alltså kvar i Sverige det kommer från uh, peterssonsblog.se Men när jag ser de här munskydden och rymdmänniskorna på Dumburken byter jag bara kanal faktiskt för jag tycker det är bara chatet. Inget med coronakätet att göra. Det är ju där faktiskt. Och normalt sett så ser jag inga människor långt utan som är omkring massa konstiga munskydd här och så har råkat väldigt illa ut i offentligheten och blivit offentligt hånade av Trump och av hans anhängare. Länge ekonomin har gått bra i USA och så länge opinionsvindarna har blåst i Trumps riktning så har eh, kritikerna varit eh, tystlåtna, låtit bli att höja sina röster. Och nu är det några faktorer som gör att de kanske börjar höras igen. De har inte först. men det är dels att ekonomin går sämre, eh, Om ni får problem med att besöka våra kanaler. Om det står, om det står sekretessfel. Om kanalerna inte spelar. här webbspelare som vi har. Om det står off-air. Så kan jag säga att det beror på att ni använder webbläsaren Chrome. Alltså webbläsaren Chrome som är problemet. Att våra kanaler är Och nästan alla fungerar också på LiveOnlineRadio.net Men om ni använder webbläsaren det kommer det inte att fungera uh, Ni kan trycka, men det kommer inte att spela uh, Det kommer att stå att uh, Ja, det är off er typ, kommer det att stå, men det är fel Orsaken är webbläsaren Chrome Ni måste antingen välja med att uh, använda en annan webbläsare än Chrome Alternativt, lyssna direkt via serveradress. Direkta serveradresser hittar man på dollarkanalen.webnode.se dollarkanalen.webnode.se eller dollarkanalen.webnode.se Lyssna! Hyperlänkar, uh, banner eller badges Kopiera eller ta papper och penna. Lägg till in i era mediaspelare. Lyssna på oss i en direkt mediaspelare. Direkt servare dess. Tryck med finger. Ska, äh, spar en spellista. För äh, Android-systemet kan jag rekommendera en app som heter äh, MR Recorder. Alltså, MR Recorder heter den. Den finns endast för Android-systemet i Google Play butiken. Det kan man lägga till överallt. Om ni väljer att lägga till från, om ni väljer att lägga till från en från en annan tyska stationer så att då måste ni kunna tyska. Men var noga med att skriva in de här protokollen. Om ni kopierar då så från papper och penna. Skriva upp exakt serveradress, portnummer och så. Det är ju kommatecken, det är ju, det är ju punkter, kommatecken och snedstreck och sådana saker och Det gäller att vara mycket noga med de här protokollen som vanligt, man får skriva sakta och Dessutom bör ni kontrollera också de här eh, adresserna noga innan ni lägger in dem i era spelare. Eh, eller sparare och eh, Kontrollera alltså De här protokollen då med IP-nummer och annat och port, portnummer, kolon, tecken, punkter och så så att det blir rätt. Det är lätt att skriva fel någonstans. Då. Så att gör en kontroll av protokollet en eller två gånger. I in de här siffrorna, punkter och eh, kodontecken och liknande eh, noga. Eh, om ni inte vill spela så kan ni faktiskt pröva med att skriva -pls. Eller -listen.pls. Alltså -listen.pls. Eller -listen.m3u. Det kan krångla också i vissa mediaspelare och det kan uh, göra att det kan börja fungera istället. Det här gäller ju mediaspelare i dator, laptop, uh, surfplatta eller smart mobil. android systemet Google Play-butiken uh, så kan jag reko rekommendera uh, uh, uh, MR-recorder. Alltså MR-recorder. Skriv sakta, ta, ta några siffror i taget. Eh, tecken med portnummer. Då. Kontrollera noga att ni har skrivit upp exakt som det. Är, minst en eller två gånger innan ni sparar i, i den här spellistan. Var noga med att spara också spellistan som kanal, kanal, kanalen heter. Det finns också en app här som heter Listen to My Radio. Eh, dock inte kontrollpanelen. Men om det står Listen to my radio Så kan man då skriva in Namnet på den här kanalen Och lyssna den vägen Om jag trycker på play där så kommer Min app att krascha men Ni kanske har bättre tur Det heter alltså Listen to my radio app Den ska inte heta Kontrollpanelen Den ska bara heta Listen to my radio Där ska man skriva in namnet på den här kanalen uh, utan protokoll vad jag förstår man, uh, kanalen 1 till exempel eller kanalen 1. radiostream123.com och sen, sen uh, search sökning Du behöver, behöver inte skriva http, dubbelve så utan man skriver uh, Till exempel kanalen kanal, kanal 1, med siffran 1, punkt, radiostream123.com. Namnet på kanalen ska skrivas inne. Sen är det search-sökning. Appen ska heta Listen to my radio. Det ska inte stå kontrollpanelen där. Appen, sa hon. Over the days, tens of people have peacefully gathered or visited Capitol Hill. But we know it is very different at night. Seattles planerar nu att återta det polishus som finns i området och den autonoma zonen, CHOP, som den också kallas, kommer att återtas av myndigheterna. CHOP bildades i samband med de omfattande demonstrationer om isvåld och rasism i USA och det spänner över ett sex kvarter stort område i Seattle enligt BBC. Under presskonferensen har borgmästaren Jenny Durkan att staden kommer att genomföra några av de förändringar som demonstranterna kväll. Bland annat kommer man att investera mer i områden med höga afroamerikan och man ska också förändra rutinerna för ansvarsutkrävande av poliser. Fernando Arias, New York. För första gången i sens moderna historia får muslimer från andra länder inte komma till Mekka i årets pilgrimsfärd. Det på den svenska resarrangören Hajj Omra Resor. Eh, hälsan och säkerheten går för allt annat. Så vi har ju informerat alla om det här. Och sen har många ringt och kollat vad det är som gäller nu. Eh, många har sagt att de vill... Eh, Fortsätta med deras registrering. Sen har några sagt att istället de vill ha återbetalning på betalningar. Pilgrimsfärden match som i år skulle inledas den 28 juli, kommer på grund av termin genomföras med mycket begränsat. Det nyhetsbyrån SBA som hänvisar till landets särskilda Hajjdepartement. För personer som inte är saudiska medborgare eller bor i landet Inevan inte kommer att bli av i år. Men även Saudi-Arabien förlorar på detta. Eftersom Hajj ett skyltfönster mot den muslimska världen och en viktig intäktskälla. Zuhai Barfawi på Hajj-Omra-resor säger att han aldrig varit med om att Hajj blir inställt. Alltså de sista 300 åren så har det inte skett att Hajj har blivit liksom, uppskjutet. Resesäljaren Sohaib Arfoe, reporter Mona Ismail Jama. Statsminister Löven stöttar utrikesministern Linde efter hennes kritiserade framträdande i en tysk tv-intervju. Först vill jag säga att utrikesministern gör ett, ett fantastiskt jobb för att också försvara Sverige. Vi måste se vad det här handlar om riktigt nu. Att vi också säger ifrån när saker och ting är, är felaktiga. Det måste vi göra. Sen ska vi själva ge en korrekt bild. Det är viktigt att vi gör det. Nu har utrikesministern själv kommenterat det hon har sagt. Och då får det vara bra med det. Statsminister Stefan Veen. Flera kommuner kommer att neka sommargäster hemtjänst trots regeringens besked om att de inte kommer föreslå några ändringar i lagen när det gäller kommunernas skyldighet att erbjuda hemtjänarboende. Socialminister Lena Hallengren. Det här är ju en fråga som de här kommunerna alltid har på sommaren att få banalen att räcka till. Jag inser att det är en utmaning men det är inte okomplicerat att ändra människors rättigheter enligt socialtjänstlagen. Bråket om vad som ska gälla för människor som vill kunna vara i sitt sommarhus i en annan kommun men ändå få hemtjänst avgjordes häromdagen när regeringen meddelade att man inte tänker föreslå någon tillfällig förändring av lag. Turistkommunerna kommer alltså även fortsättningsvis vara skyldiga att erbjuda sina sommargäster hem under vissa premisser. En av kommunerna som trots det nekat besökare hemtjänst som nu också prickats av GIO för sitt agerande. Så här sa Katarina Bråkenhjelm som är Social kommunstyrelsens ordförande i Orust i p morgon i morse. Det är för att vi anser att smittorisken av människor här bland våra sköra äldre här är så stor. Lena Hallengren menar att det skulle ta så lång tid att få igenom en lagändring att problemet då sannolikt inte skulle vara aktuellt längre. Nu blir det istället upp till kommunerna att föra dialog sinsemellan, men det ligger också ett ansvar på individen enligt Lena Hallengren. Man ska alltid vända sig till sin hemkommun om man har för avsikt att tillbringa tid någon annanstans än där man beviljar sin hemtjänst. Till saken hör ju förstås att man ska vara väldigt försiktig att, att byta miljö om det är så att man inte faktiskt klarar sig själv, om det är så att man har behov som man kan få tillgodosedda någon annanstans. Socialminister Lena Hallengren reporter Katarina Helmersson. Riksdagen har beslutat om så kallad förebyggande sjukpenning från den 1 juli till personer i riskgrupper som avstår från att jobba på grund av coronapandemin. Beslutet omfattar också vissa anhöriga till personer i riskgrupper som då får rätt till smittbärarpenning. Som mest kan man få 804 kronor under 90 dagar. Norska Fälsinstitutet ser allvarligt på rapporterna om att många norrmän väljer att åka till sina hus och stugor i Sverige trots reserestriktioner och krav på karantän för norska. Frode Folland, smittskyddsdirektör vid Norskinstitutet. De bryter ju smittskyddslagen och de reguleringar till där så det är inte en skyldighet som en varje person har att, att följa de här lagarna. Så om man tas för att inte gå i karantän, det har ju varit någon som har försökt sätta för en och komma tillbaka med varor från Sverige och inte gått i karantän. De har ju också ilagt bot av, av polisen på 15 000 norska kronor. Rapporterna om norm som trotsgar reserestriktionerna kommer från både turistorganisationer och köpmannaföreningar i Sverige. På grund av smittelnormen som varit i Sverige sitta i karantän i tio dagar. Men det bygger på varje persons eget ans och norska folkhälsoinstitutet följer utvecklingen noga. Ja, det kommer ju fortfarande till att vara mycket information om det här på, på gränserna. Och, eh, vi kommer ju fortfarande till att vara... Ja, jag passar på att uh, uppdatera här uh, Facebook-sidan som Sverigekanalen har. Från C-data här. Uh, länkar och annat. Badges och Banner också där. Ni hittar oss på Facebook Som Sverigekanalen Sverigekanalen på Facebook Alltså Snedstek Sverigekanalen på Facebook Och eh, följ mig på Twitter Som Dala Gunnar. Och skicka också en vändfrågan Så att ni hamnar i kontaktlistan också där Det är alltså facebook.com Snedstek sverigekanalen Vi har lyckats få en bättre adress där egentligen är väl någon slags Gunnar Andersson och punkter och siffror och så Men på något vis vi lyckats få en bättre adress där så att det är snedstek sverigekan Olyckor med vattenskotrar mm. yeah. Lägger till bilder och så, eller så här, Banner och badges det, Man kan tillverka Ofta med reklam för Våra hemsidor, bloggar Och eh, några av våra 22 kanaler som streamar och strömmar dygnet under Ja det är då luft Och så det är varmt, och det varmt För 27 här och Studio Visar 27 och vi har ju En tisdag den 23 juni här 20, 20, det är fortfarande kallt på åren här faktiskt. Jag tänkte passa på tillfället här och uppdatera också på Facebook-sidan, Sverigekanalens Facebook-sida. som det sker ganska så sällan så, eller oregelbundet, det har inte tid och så, men passa på faktiskt att göra detta här. På visar man en serie från Australien också. Mm. Jag vet inte vilket årtal för att de har såna datamonitorer där. Nu är det ju platt skärmar så att jag misstänker att den här serien är några år gammal. Man får se lite snygga damer och så. Det här är alltså på landsbygden i Australien. Där. Det är inte de här stora städerna. Utan det är på den australiska landsbygden faktiskt. Med kossor och hästarna och får och så. En farm alltså. Man kommer också satt här på huvudet här i brunarna. Mm. Ja, mamma, mamma botte av Australien i Australien när det är eh, 60-tal. Hon kom upp i oktober 64. Hon saknade mig och ville hämta mig i Stockholm och ner till Sydney men... Eh, Det fick hon inte alls faktiskt. Hon hade förlorat uh, våren av mig där. Mormor tog över mig som uh, fosterbarn. Uh, att jag blev kvar uh, i Sverige och Stockholm och på Södermalmö. Och det till min mamma där. Och jag har på uh, i Sverige 1976. Vanor att bli blixthala. Sveriges motorcyklisters riksorganisation. Var... Och ingen vet hur mitt liv hade blivit om att ha fått följa med mamma där i oktober. Jag är fortfarande tre år. Jag skulle fylla fyra men jag är fortfarande tre år. Hur mitt liv hade blivit då. Där nere. I Överstalien. Med skolgångar och något. Men äh, mitt namn var några problem. Man kan ju heta Andersson och så vidare. Sen namn det en annan broder där nere som. Jag felaktigt sa att han föddes i Sverige i Stockholm. Men... Äh, Han har hävdat att han föddes född i Sydney och sen har min mamma bekräftat att så var fallet. Så att där får jag faktiskt efter mycket tjatande säga att det var precis fel. Och han föddes alltså i Sydney av Australien som Johan Säterström och bytte sig en namn till Michael McNamara. Men det märkliga var ju att han som mycket liten ändå var i Sverige här i Göteborg hos Jens Säterström och sen var det väl hon som tog ner honom igen till Sydney men det kanske var för att han skulle få träffa sin sin pappa och farmor uppe i Sverige här som uh, han kom upp till Sverige men hur det gick till vet jag inte riktigt om min, min mamma som åkte upp med honom eller så uh. den, den uh, frågan har jag ställt här på uh, Facebook till min mamma uh, som heter Birgitta Märknan var det men uh, hennes man är död sen länge Fredd Han var ju en stor och kraftig gubbe, men han var ju så sval och var cancer och så, så att han var ju som en skelett. På slutet då, levde alldeles för länge och sen till slut så var han död. Kan man kanske sammanfatta det med. Sveriges Radio. Där är P. -radio. Vi är kylistiga på en radioapparat här, som går ut i sändningen. Ja. Och Studio 1 går nu in på sin andra timme. Klass 1 varnar för värmebölja. Hur ska redan hårt ta äldreomsorgen klara av värmen och coronapandemin? Strikta coronarestriktioner. Jag ser mycket tjänstebilar här. Och de åker på helgerna också. Ibland är det små skåpbilar också med dörra bak. Det står he helimorda.se på, de på de där bilarna. Och det är alltså hemtjänsten som åker runt till gamlingarna. Det är mycket äldre här i Långsyttan och byarna. Ja i kommun så att, men äm, de har många ä, besök så att de verkar inte stanna så länge har jag sett, de brukar dra efter en kvart där faktiskt, det var en sån här tjänstebil i också som drog iväg som, mm, för att de var ju så många äldre här, de kan inte stanna så länge då, så hinner de inte med alla... jag vet inte exakt hur de, om de får mediciner och annat och så vidare va, Man mm, kanske med sig matlådor och annat, nej det kanske inte. Ja det är på ettan ner från landsbygden faktiskt Av Australien består mycket av landsbygden De här uh, stora städerna är väl mest i kund Och där är ju Sydney störst högst Det är den största staden i Australien såg jag på tv Men uh, hu huvudstaden, alltså huvudstaden i Av Australien är inte i Sydney Det vet jag, det är Canberra Eller Canberra Men uh, Sydney är störst uh, stad i Australien Och eh, mamma har ju tidigare bott i Doonside. men har senare flyttat till Blackdown faktiskt. Så att hon har ju varit av medborgare på många år. Tack så mycket. Inga fläktar i allmänna utrymmen rekommenderas. Däremot inne i lägenheter och privata rum på boenden går det bra. Enligt Socialstyrelsen. Varför är det så? Ja, tanken är att man inte ska eh, ta risken att sprida covid-19 på längre avstånd. Med hjälp av fläkt för luftströmmen. Om man använder deflektorer så finns det risk att, att de här dropparna i luften kan flyga längre och smitta på längre avstånd. För det är då, alltså... Ja, ja och då om det är många rum då så är risken. Men i, om man är i sin egen så, så finns ju inte risken att smitta någon annan. Då. Och färdas inte de här dropparna i luften längre än två meter? Nej, snarare, då är man ju ensam i rummet, så då är det bara sina egna droppar. Man gör ju ingenting. Mm. Det, det är att man skulle undvika smitta mellan människor och samma rum, så, så finns ju risk att någon av dem är smittsam och då kan släkten eh, möjligen sprida på smittan på längre avstånd än de hade gjort utan. Mm. Andra ord man infört sedan värmebäljan för två år sedan, svala utrymmen, speciella kalla rum. Fungerar det i nu, nuläget? Jag, jag tycker att vi kan skydda de äldre mot värmebölja också, att vi inte glömmer bort det efter att vi har covid-19-restriktionerna nu. Så det är ju en väldigt bra åtgärd som många har byggt ut då, att man har nu ett svalare utrymme. Och då får man modifiera rutinet eh, hur man är tänkt använda det här. Egentligen den skillnaden är det en att man får samma något åt gången då. Kanske grupper på 5 till personer personer ska till exempel sätta som, som max. Och om det är ett lämpligt stort rum istället för att man är fler personer som man kanske annars hade varit ett annat år. Ja, man tänker att det lätt kan bli trångt i ett sånt rum men då får man intervaller eller hur tänker du? Ja precis, då får man nog faktiskt vara ett par timmar åt gången då i mindre grupper i det här rummet och se till att alla får svalka sig ett par timmar om dagen. Det är viktigt att kunna göra det. Hur, långt... så där, det tar timmar, hur lång tid behöver man för att kyla ner sig? Ja men jag tror man brukar säga att ett par, tre timmar är bra att vistas svalt per dygn för att liksom, kroppen hämtar sig från värme efter dess. Mm. Anders Johansson, hygienöverläkare och docent i infektionssjukdomar säger det. Vi har ytterligare en gäst, Eva Björklund. Hallå där. Tack så mycket. Du är verksamhetschef på Fridhems äldreboende Malmö. Eh, hur förbereder ni er nu inför värmen? Eller det kanske det redan är varmt där du är? Ja, det börjar kännas av när man är på väg. Jo, då, så god. Där var det var varit lite rörd. Ja, det är Malmö. Jag fick upptäcka där 73 kanske. Vi såg på synnet på Hotell Adlon. och var en porrbutik utanför. Och vi besökte slottet Malmöhus och vi besökte tekniska. Men se att vi åkte stor, stor tågfärja från statens järnväg. Att vi var en där som tog järnvägsvagnar och annat eh, över till Köpenhamn och en liten båt tillbaksvik på Ströget och åt på restauranger. Kollade på tågen också på de stora järnvägsstationerna i Köpenhamn där 1973. Och samma mm. lok då, en sån här hade jag hemma också på Södermann. Fast det var ett här litet modelltåg, modelllook. <laughs> och föraren rökte pipa. Och på den där Svon och Kärring tror jag som rökte cigarr. Det röktes förskräckligt i Danmark där. Så att Malmö och Köpenhamn har fått besöka man som väldigt unge pojker faktiskt. Ja, vad var jag? 12, 13 kanske. Möjligtvis 73 tror jag Ja, kanske 74 men någonting så här. 73, 74 tror jag Och nattågen från Stockholm till Malmö innehöll två eh, speciella vagnar på slutet där som lastades med Expressen och Dagens Nyheter. Så man tror att de lossade allväst också för att de fick skramla på natten med gaffertruckor och så, minns jag. Det fanns inte så många tryckerier på den tiden så att det gick speciella vagnar för tidningstransporter faktiskt. De var skrotade, men det upphörde väl sen när man hade byggt upp de här. Jag vet att Expressen har ju tryckerier i Jönköping som inte fanns på gamla tiden. Men då fanns det, inte, det fanns inte så många tryckerier på den tiden nämligen. Man fraktade ju eh, tidningar på tåg och järnvägar speciella tidningstansporter faktiskt där. På slutet tror jag det var på helgerna bara. bara. Man fick eh, skicka iväg sådana speciella eh, vagnar med tidningar i mm. längsland här faktiskt. Eh, jag tror det upphörde i början på 80-talet där, Den speciella Tidningstransporter på järnvägarna. Mm. Tidigare var det postvagnar som finns, expressgodsvagnar och så. Det var ju mjölk, mjölk, mjölktransporter på Jannevik och annat förr. Det var så. Det var ofta lokalgodståg som gick en hel dag och stannade på stationer och växlade vagnar vid här lastkajer och så. Loss eller last eller vagnar. Som disponerar spåren i flera timmar ibland för att växla industrisporen och sådär. Det Lokalgodstol. Det är mycket sånt sen faktiskt. Afrika -värmen är värmen i här, men fredag eller lördag tar det slut där. på Gemleboy. Så det är några dagar nu. Sen blir det en temperaturstänkning på en 10 grader där till bara runt 20 och det är fortfarande väldigt kallt här på morgonen faktiskt. Jag passar på att uppdatera här <kör> eh, Sverigekunalen på Facebook. Skicka gärna vänförfrågan där så att ni kommer in i kontaktlistan också. Det ja, är så Sverigekunalen på Facebook. Eller snedstek Sverigekunalen på Facebook. Eftersom jag har den sidan uppe här på C datorn där så eh, passar jag på här att uppdatera lite eh, saker och ting. Banner och... Väljer som reklambilder och hyperlänkar också med. Men först jag hallå Charlie. Jag säger till när mobilen är igång och när mobilsändningen är igång igen. Det är ju delvis och delvis inte här. Främst kvällarnätter så förekommer också mobilradiosändningar. Jag har dock inte lust att köra sängradio faktiskt för att jag är ganska trött i huvudet och i rösten och så. Jag kan koppla in där eh, och går ut och börja prata. Men eh, jag är ute på morgonen tidigt och håller låda ibland i timmar ute i min, eh, mo mobilen och sen sitter jag i studion här på eftermiddagen och varje dag. Så att om jag ska hålla på att ligga i sängen och prata i timmar och så på natten det orkar jag inte mer faktiskt där. Det, det får ni ta faktiskt, så jag orkar inte med det. Jag är för trött. Jag måste få vila min röst och så vidare. Jag kunde inte ligga i sängen och prata i timmar och sen jag ute på morgonen och pratar i timmar och sen sitter jag i studion i flera timmar på eftermiddagen och pratar i timmar, så att det blir för mycket. Faktiskt. Jag behöver vila. Rösten och så vidare. Jag är ju trött verkligen. Jag brukar kolla Googles nyheter och annat. Och som sagt, vad Donald Trump här har skickat order nu till den federala polisen, att om de upptäcker människor som förstör historiska monument och stat statyer i USA ska de gripas på plats och de kan få straffas upp till tio års fängelse för den typen av brotten faktiskt det hårda bud dock jag vet inte om gick för den här typen som var med och välta en staty så de fick den här statyn eh, på något sätt över sig och låg i koma där förra veckan Jag hoppas att de att de dör Och eh, Mona Muslim eller Mona Sarin var då på PET här på sommarprogrammet, är någon som minns henne. Vad hon gör idag, det vet jag faktiskt inte. Då var det. Hon sörde Olof Palme, hon sörde Anna Lind, hon sörde Bögen, Ricardo Rolf och så vidare. En hemsk man. Hennes dotter hade en eh, pappa från Chile. Och det förhållandet som, man, som Mona Salin hade med den här kilenske mannen höll inte. De fick en dotter tillsammans och enligt Mona Salin hade de olika uppfattningar om barnuppostran. Det var alltså en kulturkrock där. Hennes dotter är bosatt i USA. Hon är så blandad mellan svensk och kilensk pappa. Och hon är gift och har barn då, med en svart man. Och Mona Salin. Är väldigt stolt över sin dotter eftersom hon har äktenskap med en svart man. Och att de har barn tillsammans som är rasblandade. Det är helt underbart, säger Mona så länge. Jag har varit över och bort. Ja, säger hon. Jag vet att rasisterna hatar det här. Och det är därför som jag älskar det här Att han är svart. Det, är det som är så underbart. Och barnen är också rasblandade småbarn med en svart pappa. Underbart säger Mona Muslim. Eller Mona Salim menar. Men ut Ja. En hemsk människa. Hon fick också böter för osant intyg förut på 140. Tusen kronor fick hon berätta i Peter. I sommar på gamet. Vad, vad Mona Salim gör idag det kan jag faktiskt inte säga faktiskt det. För jag har ingen aning om vad Mona Sahlin sysslar med i dagens läge. Om man har säkerhetsvakt eller annat. Det är en hemsk människa. En misslyckad politiker. Och vi ska aldrig någonsin glömma de här skandalerna. Med bortokorten av Toblerone och toberon, allt vad det heter där. Hon har gjort bort sig så många gånger så att hon får aldrig en ny chans igen. En riktigt hemsk människa måste jag säga att hon är. Denna hemska människa som vi gärna kallar för Mona Sa äh, Muslim, fast hon heter ju Mona Salin faktiskt ja. men hon har ju och så. men vad hon gör idag, det kan jag faktiskt inte säga riktigt. jag vet inte ens om hon är medlem i partiet då är hon medlem i partiet och har hon, har hon någon uppdrag i socialdemokratiska partiet då? jag tror knappast det heller ja, att hon röstar på sossarna, det har jag förstått då, hon Kontakt med det personer och sånt. Jag tror inte någon, och att hon har något uppdrag i partiet. Faktiskt. Att hon, hon kanske inte ens är medlem i det socialdemokratiska arbetet i partiet. SAP som det officiellt heter. Och det är klart att Sousanne är just störst. Det är som det ska vara. Och Sousanne kommer alltid att vara. Stor. Jag tror det var på 60 i början på 70-talet så var de faktiskt. Och så var de uppe på 45. Så. <här> ja, på ettan de är kärna varandra här. <här> Nu ligger du gullig gullig. Jag pratar här på telefonen. <laughs> <laughs> ja. ja, lite så ofta man får se serier. Man, det är en på ettan här som är här farm med hästar. Kosar och så. Normalt sett får man ju se från stora städer egentligen. Man får se från olika länder och så. Men här är från landsbygden faktiskt. Det får man se från USA till exempel så är det ju alltid de här stora stenar och så, men den här gången är det inte så. Både USA och Australien består av mycket eh, landsbygd minst sagt. Och så. Med hästar och så vidare. Men min mamma har ju inte bott på landsbygden precis vad jag vet utan har ju varit i de här förorterna till Sydney då. Blacktown typ syster Anna-Lisa på Facebook. Hon bor i Port McQuarrie där. <skratt> och herregud där var det stövla på en dam här. Oj, oj, oj, oj. Så snygga ben. Ja, jag såg en dam med långa ben i Polen, Men så var jag på Ica där med långa ben och också. Jag tittade på den här Jag Utan att det var detsamma. Alltså <skratt> med det långa, långa ben. Ja... <skratt> Ja i mitt liv jag var inte alls för att jag fick aldrig komma dit och det kan man inte ens spekulera i i och så. Men jag hade nog kunnat lära mig engelska. Så. Ja. är Jaha. Nej jag har ju lärt mig äh, engelska då i skolan faktiskt. Jag skolkar mycket och så men jag var ju bra och dåliga betyg och så vidare. Jag började på järnvägen tågväxla eller så nu att växa tåg. Ja då så. Det påstår expressgodsvagnar person tåg. Broms, broms man har här bromspersonal bromsprova tåg och så. Ungefär då, tåg tågstängning på slutet och så vidare så att uh. man har ju varit med om en ombyggnad också av Stockholm Central 84 till 1990 var mycket besvärligt faktiskt här. man täcker uh, över och så vidare. Uh, Byte ut den här gamla Kungsbron så en sak som man gjorde. För att det fanns en äldre kungsbo som var gammal och skulle bytas ut. Det var besvärligt. Ja, mycket besvärligt var det faktiskt. Det var ju avstängda spår och strömlöst. växla med ett iselok -ok där. Under ombyggnaden av spåren var och så vidare. Man byggde sådana här serviceplattformar och så. Som ni kanske har sett det här i centrala, centrala. Serviceplattformar kallas det. Men eh, däremot så la man ju ner. Eh, posten eh, lade ju ner eh, här postterminalen klara efter tio år. Den har ersatt eh, postterminalen eh, Stockholm Ban. Postterminalen Stockholm klarade oss ner efter tio år bara faktiskt. Och sen har ju SE Express gått ner i oktober. Äh, äh, äh, äh, äh, äh, Uber 200 så lades SE Expresskots ner faktiskt och upphörde. Vad som har hänt med de här Expresskots idag det vet jag faktiskt inte riktigt. Man har ju lastit dem. Det är upphörde jag faktiskt. Jag tror var några företag som försökte att skicka man kunde skicka paket och så i vagnar men jag tror bland annat de här Exo eh, 1000-tågens eh, utrymme bak där, men eh, det var inte lönsamt tror jag. Så efter några år så upphörde det helt och hållet. Jag tror det var borta helt, man hade några anbud i, i Sverige här på några stationer, man kunde skicka paket och så. Men det upphörde väl vad jag förstår efter några år, så att det är omöjligt att skicka paket och så med tågen. <skratt> och äh, styckegodset upphörde också faktiskt på 80-talet för SE hade ju så höga priser så att det blev billigare att skicka styckegods med lastbilar på landsvägen och sådant Och äh, <skratt> de här, äh, de tidigare gods tog ju tomma eller revs, nu är samma. Ja i långsidan är godsmagasinet borta och rivet, det tråkigt men äh, det är så faktiskt. Ända và... Kajen är kvar. Ja, den är kvar men har godsparkas in till Det är så mycket som är borta och rivet här så det är eh, ja, rivet eller borta nerlagt. Eh, eh. eh. polisstationen försvann på 80-talet och Kommunalhuset är ju kvar i och det blev ju då Lågsutans kommun var det fram till 1967 och sen blev det en del av Hedemora kommun och sen den här radio-tv-affären försvann väl i Konsum butiken på Klostergatan försvann. Det var 88 var den kvar men sen har den försvunnit faktiskt där. Den finns inte kvar alltså. Den här Konsumbutiken som låg är. Ja det är ombyggt också där med väggar och så. Och... Där är ju då Arbetsrestaurang och pizzeria som går med förlust. Och den här damen, också, damen då som har en sån här klädbutik. Men det är, hon har ju bara öppet en eller två gånger i veckan. Lennart Johansson där, du är EFA-gubben. Äh, jag tror det här är ett gammalt program faktiskt. Han vill se på tågen här, han är död faktiskt så att det verkar vara lite gammalt. Det måste vara en repris där faktiskt. Lennart Johansson här på fotbollsrätten, han är ju död sedan länge. Det är jag helt säker på. Det måste vara gammalt det här faktiskt. Ja, jag vet att det är så. Han har varit död i några år nu. Så det vi ser på tvåan måste vara en rip. Det kan inte vara nytt att vi Nej, jag är helt säker på det. Ja. Han är inte i livet. Jag håller på att... Uh, uh, Pille här på mobilen och får igång lite uh, så här. Säg till när det... Är. Mobilsändningen lever inte idag. Nej, han är... Han heter väl... Uh, Uh, Lennart Johansson, som vi ser på, uh, trånar. Han lever inte. Han, han är borta. Ja, det är jag säker på, faktiskt. Måste ha en där, när de visar på trånarna. Jag passar på att uppdatera sverige på Facebook med lite bild, äh, banner och bedges och hyperlänkar där. Så besök oss på Facebook. Sverige, kanalen på Facebook, alltså snedstek. Kanalen på Facebook och skicka en vän för frågan där så kan ni hamna i kontaktlistan också. Så att vi kan klara av att upprätthålla En, en, –en fungerande vård- och omsorgsinsats. Eh, vi är fullständigt medvetna om att det inte finns ett lagligt stöd för detta– –men det är också därför som har gjort tycker jag, ett fantastiskt bra arbete gentemot– eh, –i det här fallet då, lobbying gentemot regeringen. Eh, diskussionen fördes i riksdagens socialutskott. Där fanns en majoritet för att möjliggöra den här tillfälliga eh, pausen. Förlåt, men nu har ju socialministern, regeringen, gjort ganska tydligt att det kommer inte att hända. Är inte det upp till dig då exempelvis att ta hänsyn till det? Det kommer inte att komma någon förändring i socialavstiftningen. Nej, vi har hört att det här beslutet kommer i vardagssyktlig information om detta. Vår verklighet har inte ändrats på grund av det beslutet, eller det beskedet ska jag säga. Och det stora utmaningen ligger och det är ju där den, den, den, det olika i, i det sker. Kerstin Rossell, ordförande i socialnämnden i Falkenberg. Eh, vad tänker du om minister Hallengrens resonemang här? Att ni får lösa det i dialog med hemkommunen. Det som jag håller med mm. är mm. att det är inga lätta beslut. Ja, nu är... Mobilen är, är igång igen. Vår mobilkanal är åter i sändning här från Mediacast. Och där går jag inte in med någon mikrofon. Men då har vi en, en slinga som går runt just nu där. Och då besöker ni mobil 123.com. mobil Mobil2.roderstream123.com Alltså mobil2.vodostream123.com. Har ni problem med eh säkerhetsfel? Eller att det inte fungerar så får ni helt enkelt då använda en annan webbläsare faktiskt. För att orsaken är att det krånglar med webbläsaren Chrome. Använd en annan webbläsare eller lyssna direkt med serveradressor. Serveradressor hittar ni på dalakanalen.webnode.se och även snedstreck lyssna. Vi dalakanalen.webnode.se och lyssna. Och eh, Facebook är då Sverigekanalen på Facebook. facebook.com snedstreck Sverigekanalen. Tillståndet ni hör nu är Sverigekanalen och ansvarig utgivare Gunnar Andersson i långsytten här vi har ett sändningsinstånd från myndigheten för press, Rådde TV Stockholm Globen 31 mars 2014 så besök oss på Facebook då som Sverigekanalen där skicka vänförfrågan så att jag kan lägga till er i kontaktlistan så ni kan typ posta och så vidare inlägg och annat måste vara i den här kontaktlistan. Eller, eller följ mig på Twitter som Dara Gunnar. Det går också bra faktiskt. E-post är info.snabela.sverige.nu Info.snabela.sverige.nu Det går också bra med natsol.snabela.allpost.se Info.snabela.sverige.nu Eller natsol.snabela.allpost.se är på femman ser jag polis. Det här vet man om det är av Australien eller kanske Nya Zeeland. Sådant ser man inte mycket av i Långsuttan precis. Men Jag tror jag ser en polisbild kanske. En eller två. Tre gånger per år de kommer förbi och försvinner bort. Eftersom det här är inte Valsta, Märsta, Stockholm. Det är Långsuttan och så vidare. Så det är Dalarna. Ja. Här uppe i lugnt och tryckt och så. Man ser husen och husen och husen, men man ser två människor precis. Man ser väldigt få människor, men husen ser man i alla fall. Så att man är ute på morgonen i alla fall tidigt och det är kallt då. Socialdemokratiskt ordförande i Socialnämnden i Falkenberg. Ja, det är på 5 tror jag är från Augustalien eller kanske från Nya sedan eller det kan det vara från England kanske? Nej, det är så höga berg där borta, det verkar vara det Nya sedan. Va? Det är så mycket på DCD här faktiskt. Det är ju både kanal 5 och kanal vad kan det vara? Kanal. det Och 12 visar också sådär. Man får följa eh, polisen. Och, jag tror att kanal 5 eh, som är nu här visar ju polisen och Södertälje. Polisen och trafik följer vad de är uppdraget. Men det är kul att följa med så att säga. Eh, Polispatrullarna att de jobbar och så vidare. Mobiltelefonen igång här mobil2.radiostream123.com. Serveradressen hittar ni på dalakanalen.webnode.se. Ganska högt upp där på en badge som är rundformad och ta papperpenna och penna, skriv upp den och lägg in mobilkanalen till i era mediaspelare. Ja, eftermiddagstemperaturen är mycket högre. Vi har 27 i studietermametern. Det är dålig luft och så vidare. Men, eh, det är fortfarande väldigt kallt på morgonen här. Måste jag säga. Det är inte någon värme då. Nätterna är klara och så. Den här värmen eh, håller i så åtminstone till eh, fredag eller lördag. Temperatursänkning på en 10 grader faktiskt. Det lite tungt att andas här men det går ju då. Med, som man som man så bara dum och också inte så många från personalet som Det var någon de som äh, pratade jag skulle prata danska där. Ja, är så väl liten när Vi var i Köpenhamn och några café typ äh, restauranger. Ja. Och ähm, det var några gubbar där, i alla fall så att, äh, öl, Carlsberg, kanske. Men äh, sa de på där ni från Sverige? Ja. Så bjöd de mig och min kompis David på varsin läsk där faktiskt. Han var ju mm. född i Sverige här. David med hans mamma och pappa kom ju från Spanien och Barcelona. jag. Han hejade på Barcelonas fotbollslag. Tydligt och så. Men huset var gammalt och det revs. 70-tal någon gång. De var tvungna att flytta till Östermalm där. Han heter David och efternamnet är oklart. Men um, han pratade svenska och uh, han var född i Sverige tror jag. Minns han, uh. Vi hade modelltåg här nämligen. Och även sen han bodde på Östervall hade han så här modelltåg. Men det var länge sedan och jag tror inte hans fredag lever och så. Han uh, och jag var kompisar några år där och så. Vi gick dock samma skola men uh, vi bodde nämligen på samma gata där. På Södervinsgatan. Men det är klart, när han hade flyttat med sin familj till Östermalm där, som de rev i huset där det var var inte lika lätt att träffas. De blev mer krångligare. Sen tappade vi vakter med varandra och sånt. Han hällde sig på en gång där för många år sedan som min mormor där. Det var gift och så. Men sen så såg vi aldrig mer, såg vi aldrig mer då. Jag minns inte vad han hette i efternamn. Det började vara ett spanskt efternamn men då försöka komma ihåg det där efternamnet efter alla år, det är inte lätt. Vi gick ju aldrig på samma skola där. Man gick ju nämligen på Maria Elementar. Jag. Och jag gick ju på Eriksdalsskolan och så. Och senare på uh, Katarina Rial. kyrkan där uppe. Eller Helga gatan Det blev ju engelska. Nej, det blev teaterskola. Och sen blev det engelska. Skolan på Södermalm. Först det fanns en um, tidigare skola som hette Katarina mm, Så sen byggdes han ner 76 faktiskt. Och det berodde nog på att man hade byggt ut Eriksdalsskolan nämligen för att uh, jag fick gå ut Eriksdalsskolan där typ 73 tror jag. Och fortsätta då på Katarina Real för sjuan, åtta, nian. Men vad jag förstår byggde man ut Eriksdalsskolan sen. Någon gång kanske 76 och Då blev ju då en, en skola med alla klasserna där. Och förskola också. <hör> och Ekstadsskolan är en av Stockholms största skolor. Men, men på min tid fick man ju fortsätta. Då. <hör> 789 på, på Katarina Real som sagt. Och sen blev det teaterhögskola. Eh, teaterhögskola. För att sen blev en... Utbildning. Och det var en film för många år sedan som man kunde se på Youtube, den här försvann sedan därifrån, men den är ju då, eller var inspelad, till stor del i alla fall, just på Ege Stadsskolan faktiskt, mycket märkande. Man känner igen den här skolgården och så där, stadslunden med de här kolonistugorna och sånt, det är ganska fint där, den här Årsta båt, båtklubben där i Årsta, man har den också. Den gamla järnvägen är nedlagda där som gick igenom ja, industrisspår. Jag tror spår ligger kvar med det. Går inna tog honom. Jag gjorde det på min tid faktiskt. Det kom ellok -ok ner till Skanstull och hämtade godsvagnar som skulle gå söderut typ och diesellok -ok som växade. Både vid Skanstull och över på andra sidan med en bro där vid Luma fabriken. Uh, Ned vid Stadsgården faktiskt. Där. Och det var mm. Det var länge sedan det min sökte. Ja, det var T-21 då. T-44 och så vidare. Men vissa elokomna också. Det var ju eldriftnätet i Skanslund. Med tunnlar och så. Två stycken tunnlar och en tunnel ligger under en Men järnvägen är ju nedlagd sedan många år. Ja, det beror ju på att man har avvecklat de här industrierna faktiskt. Det finns inga industrier Det måste vara där. Det är borttaget um, på, på bägge sidor om Hammarbyhamnande. Hammarby Södra och norra. Det är väl uh, företagen och industrin att ersätta stora bostadsområden. <håll> och till och med den gamla Luma-fabriken fabri är ombyggd också till faktiskt. De tillverkar i grönlampar där. Men... Ja. Men vad jag förstår är en del av Spåren kvar och det blir inte och kontaktledningspolparna och så får. Men jag tror inte man har några planer på att uh, införa någon form av trafik där ju uh, inte bli i alla fall. Med tanke, med tanke på uh, att det är företag och industrin är borta uh, ersatt av uh, stora uh, bostadsområden där. tätt. Jag har ju på olika platser. Ja, det är på femman tror jag, jag kommer från Nya Zeeland. Men Man får på första polispersoner. Pratar i sina kamrar. <laughs> Med sin plack ja, eller vad det är man måste hålla trycka in uh, mikrofonen. Ja, när så får man lyssna. Ja. Ja, på järnvägen fick man prata i sådana här och Sen fick man sådana här telefoner också. För. Ute tomtebord där som är nedlagt, men då måste man om man vill få kontakt med fjärren. Om man inte vill använda sådana här barngårdstelefoner. Vi gick det också med. Ja, den där gamla fick man ju veva faktiskt. Ja, det fick man göra. De första där. Jag började i slutet på sjuttiotalet, det fick man veva först. Ja, det satte en liten vev på de här eh, barnvårdstelefonerna på stolparna, på de var svarta då och då fick man veva först. Eh, en liten vev fick man veva till för att få lite ström in där på något vis och sen fick man använda nummerskivan helt enkelt där. Det är mycket som har förändrats faktiskt där, minns han. Men eh, kamrater fick man prata i innan det på middag. Och, uh, och i Sverige är det lite mer men kommer och för att få kontakt med Ställverket och sen blir det en sån här fjärrdriftcentral med Klarabergsgatan i Klaraberg så är vi leden det här runda, uh, runda huset här bit från uh, Kungsbrund där men jag minns i alla fall den här gamla Kungsbron faktiskt som var och, och det gamla Stockholmscentral också uh, Stockholmscentral kommer jag att täckas över ännu mer faktiskt är äh, i Stockholm stad. Man kommer att täcka över mellan äh, Kungsbron och äh, eller mellan centralbron. Äh, mellan centralbron och äh, Karbägsgatan äh, tror jag. Äh, där kommer man täcka över också faktiskt vad jag förstår. Äh, det kan man se på äh, Stockholmstads hemsida också där, faktiskt. Man ska ju förlänga plattformar då. Göra spårarbeten och flytt på växlar och annat Men Jag var med under den förra ombyggnaden också av centralstationen mellan 1984 och 1990. Det var väldigt besvärligt faktiskt. Då täckte man över hela norra. Den här norra säcken blev jag helt överdäckat med World Trade Center och buss. City-terminalen där för alla... Ja, det är mycket bussar där. Som känner till. City Terminalen hette det va. Idag vet jag inte om det är inställt och sånt. När jag var i där så var det inga tåg faktiskt. Det hade varit ett godståg som försvann. Men det där eh, 1425 eh, från Falen till Stockholm, där var det tydligen inställt och så. Var det var inget tåg alltså. Det var väldigt konstigt. Där. Det stod ingenting, men det var helt inställt. Så här låter det på mobilkanalen just nu. Bye. <laughs> Det är en, eh, en slinga från eh, sändningsappen MediaCost. Och där kan jag bara få fram filer från inspelningar från en app som heter mr Recorder. Men sen är det också en Broadcast Manself-appen med de filerna. Och jag, kan gå in, jag kan gå in också med mikrofon på de här apparna. De arbetar ju separat. Eh, så varför det kom just nu och inte tidigare när vi har haft dem sedan 2005 ungefär. Mm. Det är där vi ställer oss frågan. Men vad gör ni då för att komma till botten med det här? Vad det kan bero på? Vad som orsakar det här? Från... Eh... Men besök gärna mobil 2.radiostream123.com Får ni säkert testfel och annat krångel så beror det på webbläsaren Chrome. Ja, det är webbläsaren Chrome som är orsaken till att det krånglar, om det krånglar. Då får ni antingen byta webbläsare och inte använda Chrome. Samma sak gäller, gäller med liveonlineradio.net när man väljer Sweden. Samma sak gäller med TuneIn.com när man söker på Sverigekanalen. Om det krånglar så beror det på webbläsaren när är kronor. Ni får byta webbläsare. Eller lyssna på våra kanaler via direkta serveradresser. Så hittar på dalakanalen.webnode.se Eller dalakanalen.webnode.se Lyssna! Så pass många är i det här begränsande området då. Nu är på femman där polisen stoppat en person där. Jag tror att det är från Nya Zeeland tror jag. Det är som vår femman här. Jag tror inte från England och inte från Överstagen utan det är från Nya Zeeland Där ser man också höga berg faktiskt. Ja. Nu jag ser jag den här precis som Abu också nu är jag ute i havet, men det är ju ganska mycket mindre än Abu Saros faktiskt. Ja. Jag vill passa på att uppdatera lite grann på Facebook-sidan som Sverigekanalen har. Med adressen -sverikanalen, alltså på Facebook. Svenskt Näringslivs åtgärdsförslag i Ekonomi Ekot om en liten stund. Ja, det är några av nyheterna i kvart i sex Ekot med mig Karin Byloff-Orge. Nedstängda nöjesparker bör få ekonomisk kompensation av staten- enligt Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W. Jonsson. Det här handlar om tusentals jobb som nu försvinner och de flesta avgåsäsongsarbetande ungdomar. Och vad konkret tycker du? Det handlar om att jobba med de stöd som redan finns och omsättningsstödet är ju eh, kanske det som ligger närmast till hans. Så att du börjar fundera på hur man kan förlänga det. Det var igår som inrikesminister Mikael Damberg gav besked om att Sveriges nöjesparker inte får något undantag från förbudet för folksamlingar på över 50 personer. Det betyder att exempelvis Liseberg och Gröna Lund kommer att ha stängt i sommar. Ett otroligt tufft besked för de här företagen förklarar Centerpartiets vikarierande partiledare Anders Vej Jonsson. Här handlar det om att regeringen har fattat ett aktivt beslut som stänger en hel och då måste ju staten kompensera. Centerpartiet, som ju har ett budgetsamarbete med regeringen, vill i första hand alltså förlänga det nya omställningsstödet som riktar sig till företag som till följd av coronapandemin har tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år jämfört med samma period 2019. Det här är någonting vi kommer att ta upp med det snaraste. Anders W. Jonsson, Centerpartiet, reporter Lova Olsson.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 Statsministern intervjuad av Katarina Helmersson. Flera kommuner kommer att neka sommargäster hemtjänst trots regeringens besked om att de inte kommer föreslå några ändringar i lagen när det gäller kommunernas skyldighet att erbjuda hemtjänst. Socialminister Lena Hallengren. Det här är ju en fråga som de här kommunerna alltid har på sommaren att få personalen att täcka till. Jag inser att det är en utmaning nu som då. Men det är inte okomplicerat att ändra människors rättigheter enligt socialtjänstlagen. Bråket om vad som ska gälla för människor som vill kunna vara i sitt sommarhus i en annan kommun än hemkommunen men ändå få hemtjänst avgjordes häromdagen när regeringen meddelade att man inte tänker föreslå någon tillfällig förändring av lagen. Turistkommunerna kommer alltså även fortsättningsvis vara skyldiga att erbjuda sina sommargäster hemtjänst under vissa premisser. En av kommunerna som trots det nekat besökare hemtjänst är Orust, som nu också prickats av GIO för sitt agerande. Så här sa Katarina igen som är Socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Orust, i p morgon i morse. Nej, för att vi anser att smittorisken att få in andra människor här bland våra sköra äldre här är så stor. Men Lena Hallegren menar alltså att det skulle ta så lång tid att få igenom en lagändring att problemet då samlas. Sannolikt inte skulle vara aktuellt längre. Nu blir det istället upp till kommunerna att föra en dialog sinsemellan. Men det ligger också ett ansvar på individen enligt Lena Hallengren. Man ska alltid vända sig till sin hemkommun om man har för avsikt att tillbringa tid någon annanstans än där man vill bevilja sin hemtjänst. Till saken hör ju förstås att man ska vara väldigt försiktig med att, att byta miljö om det är så att man inte faktiskt klara sig själv om det är så att man har behov som man inte vet att man kan få tillgodosedda någon annanstans. Socialminister Lena Hallengren reporter Katarina Helmersson. Rysslands president Vladimir Putin har precis gjort ett av få framträdanden hittills under coronapandemin. Under eftermiddagen har han hållit ett långt direkt sändt tv-tal. S 1 januari 2021 har vi förändrat stål för nödvändigheter för fysiska människor 13 till 15 procent för de хто заробляє свыше 5 мільйонів рублів в год. Зразу уточнімо. Maria Persson Lövgren, utrikesreporter och tidigare korrespondent i Ryssland. Ja, vad säger Putin här? Flattax alltså att alla betalar lika mycket skatt från 13 till 15 procent höjsten för höginkomsttagare. Sådana som tjänar 5 miljoner rubel per år. Det är ungefär 700 000 kronor. Och det här kommer då ge ryska budgeten ett tillskott på ja, motsvarande 8 miljarder svenska kronor. Och det här är förstås ett sätt att försöka få ordning på ekonomin men samtidigt så bryter man mot någonting som man har haft sedan 2001. Innehöll talet några fler nyheter? Ja, det handlade väldigt mycket om eh, att ge mer pengar till familjer, arbetslösa skulle få mer och att man också sänker skatt för it företag till väldigt låg eh, skatt på 3%. Och det handlade mycket om att eh, stärka ryssarnas tro på att ekonomin ska kunna komma på fötter igen efter den här pandemin. Mm. Och vad sa han om coronapandemin och hanteringen av den i ryssland. Han sa att eh, han prisade ryssarna för att de har varit tålmodiga. Det har varit eh, omfattande nedstängningar av hela det ryska samhället. Men sa att eh, tack vare att ni har varit tålmodiga så har vi lyckats att hålla den här sjukdomen i schack. Och bland annat har man haft väldigt mycket Testningar. 17 miljoner ska ha testats enligt presidenten. Tack så mycket för det, Maria. I Seattle i USA planerar myndigheterna att ta tillbaka den autonoma zon- som under flera veckor ockuperats av demonstranter. Anledningen är en ökad oro över våldsamheterna där. Both on saturday and last night- there were chief best, residents, Under en presskonferens berättade borgmästaren i Seattle, Jenny Turken, om de två skottlossningar som skett under helgen i den autonoma zonen. En av skottlossningarna dödade en 19-åring. Jenny Turken har de 10 000 personer som kommer till området under dagtid samlats under fredliga former, men det är en annan sak på natten, sa hon. Over the days tens of thousands of people have peacefully gathered or visited Capitol Hill but we know it is very different at night. Seattles polismyndighet planerar nu att återta det polishus som finns i området och den autonoma zonen, CHOP som den också kallas, kommer att återtas av myndigheterna Trump bildades i samband med de omfattande demonstrationerna mot polisvåld och rasism i USA. Och det spänner över ett sex kvarter stort område i Seattle, enligt BBC. Under presskonferensen sa borgmästaren Jenny Durkan att staden kommer att genomföra några av de förändringar som demonstranterna kräver. Bland annat kommer man att investera mer i områden med höga andel afroamerikaner. –och man ska också förändra rutinerna för ansvarsutkrävande av poliser. Fernando Arias, New York. För första gången i Saudiarabiens moderna historia– –får muslimer från andra länder inte komma till Mekka– –för att delta i årets pilgrimsfärd. Zohaib Arfoui är säljare på den svenska researrangören Hajj Omra Resor. Eh, hälsan och säkerheten liksom går före allt annat– så... Vi har ju informerat alla om det här och sen har många ringt och kollat upp vad det som gäller nu. Eh, många har sagt att de vill eh, fortsätta med deras registrering till nästa år. Sen har några sagt att istället de vill ha återbetalning på deras betalningar. Pilgrimsvärden Hajj som i år skulle inledas den 28 juli kommer på grund av coronapandemin genomföras med ett mycket begränsat antal enligt nyhetsbyrån SBA som hänvisar till landets särskilda Hajj-departement. För personer som inte är saudiska medborgare eller bor i landet innebär det att resan inte kommer att bli av i år. Men även Saudi-Arabien förlorar på detta. Eftersom Hajj både är ett skyltfönster mot den muslimska världen och en viktig intäktskälla. Zohaib Fawi på hajjj resor säger att han aldrig varit med om att hajjj blivit inställt. Alltså sista 300 åren så har det inte skett att hajjj har blivit liksom, uppskjutet. Resesäljaren Zohaib Arfawi, reporter Mona ismail Jama. I Indien ökar antalet bekräftat smittade av corona mycket snabbt. Landet hamnar på fjärde plats på listan av de mest drabbade länderna. Värst utsatta är storstäderna som Delhi, Bombay och Chennai. Kulturarbetaren Ashir Sharma beskriver en känsla av begynnande panik i sitt bostadsområde. Vi har åtminstone 10-15 fall i diameter of 50, 50 meter från min hus. Jag känner till åtminstone 10-15 fall inom en rörde. фатігаст. Och liknande olyckor har skett på flera ställen runt landets kuster den senaste veckan. I Östhammar skadades tre kvinnor, varav en allvarligt när två vattenskotrar kolliderade. I Karlstad skedde också tillbud och så här säger kustbevakningens Mattias Lindholm till P4 Värmland. Den här bilden kan vi bekräfta finns eh, längs de flesta delar av Sveriges kust i de stora sjöarna det är det inte unikt för Bärna och Karlstadsvärre. Men många kommuner känner sig bakbundna när det gäller att stävja vattenskoterarnas framfart. Det beror på EU-regler som anses oklara och att frågan om lokala förbud ligger hos länsstyrelserna. Och det krävs inget körkort att få framföra vattenskoter. Bara att man fyllt 15 år. Detta fast faterna, kan bli rejält höga, säger Daniel Heldén- som är trafikborgaråd Stockholm. Vattenskoterna kan ju komma upp i 130 km i timmen- och, och man har likställt dem egentligen med mopeder- vilket är nog helt annat. Daniel Heldén säger att Stockholms stad nu ökar pressen på regeringen- att införa förarbevis och att höja åldersgränsen till 18 år. Så det är ju någonting som vi... Och bakom och kommer framföra igen. Och infrastrukturminister Thomas Eneroth säger att ansvaret i första hand ligger hos de som kör vattenskotten. Men han är inte främmande för ett körkort. Det är rimligt att föräldrar tar ansvar för vilka fordon som deras 15 åriga ungdomar för fram. Och jag är beredd att gå vidare om det skulle visa sig behövas med till exempel förarbevis. Reporter Thomas Heldmark i samarbete med P4 Värmland. Så närmar sig klockan 6 och det betyder att det är dags för ekonomiekot med Julia Brynolfsson. Ja, jag ska pilla på ättarna i burken. Ja, det hörs inget i det Kan se i alla fall. Det var en fluga som åkte förbi TV-skärmen gick fort. De flugor på taklampan också. Men den kan jag inte pilla på. Så långa armar har man inte. Den här afrikanska värmen har vi här. Och det blir hetta här på eftermiddagarna. Finns ni fram till fredag eller lördag? Sen går det ner en 10 grader till runt 20. Så att det är just de här dagarna som eftermiddagstemperaturerna blir höga här. Afrikanska värmen är här. Men det är tydligen väldigt kallt på morgonen istället. Efter, efter nätterna. Om man fortsätter tjata om corona. Det slutar aldrig uppföra det där tjatet. Oj. San. Ja så kan det bli. Jag märkte i morse vad kallt det var. Jag hade ju tennisbyxor hälle anstan töja munkkaka så så det får man äh, fortsätta ha faktiskt Det är kylligt. Äh, på natten Du till Du till Nu ser jag på attten här utan text-tv och inget ljud det är fel, men jag kan ju se på tv i alla fall. Och det är väl som. Moderat kvinnor där som uttalar sig och så. Jag tycker att de här, om det är möjligt tekniskt, så borde det vara textat automatiskt på något vis där. Det kanske inte går med. Ja, nu var det textat plötsligt där. Nu är det är konstigt. Nu kom det text plötsligt på, man rapporter. Det jobbigt att hålla på det. på där. Text är väl 199. Ja, nu är det text plötsligt. Åh! Oh. Mm. Jo, vi har många äldre här verkligen. Vi är äldre i Långsytten och äldre i Bien och så. Kommer så att det är mycket äldre här. Så det krävs mycket hemtjänst. därför man ser sådana här tjänstebilar ganska ofta. Svönsta Hedemora.se på. Och de åker ut i byarna också med sina tjänstebilar och även på helger också. Men man ser att de inte tid att stanna så länge för att det är många äldre som ska åka till. Så det blir så korta besök. Men det kostar kan jag säga, det kostar ju tusentals kronor. Jag tar betala, det är inte gratis. Jag satte gubben på en fläkt. Jag passade på att jobba lite grann med Sverigkanalens Facebook-sida här på c det Så sällan det blir uppdaterat här verkligen nu. Ibland blir det inte alls på långa perioder så att Jag pinner lite grann där och så vidare. Uh, Facebook-sidan som Sverigekanalen har. Skicka gärna vänförfrågan så ni hamnar i kontaktlistan. I Stockholm stängde den på plus 1,3%. London steg också 1,3%. Och i Frankfurt upp 2,1%. I New York var Dow Jones för en stund sedan upp 0,9%. Nasdaq upp 1,2%. Och valutamarknaden kostar en dollar nio kronor och 28 öre, en euro 10 kronor och 50 öre. Sändningen producerades av Mia Odabas. Kina är landet på allas läppar just nu. Kina firar 70 år som folkrepublik. Peking, 1 oktober 2019. Det är en dag när världens blickar riktas mot Kinas centrum. Den himmelska fridens torg. Och en dag när inget får gå fel. Där allt som visas upp ska vara perfekt. Nu börjar vi! Låt oss! Låt oss! Ja. Jag är inte bra på... Genius is getting out. I Yeah, it was from China on the Swedish radio. Um uh, on <laughs> Jag följer här till höger från rapporten. Men det går inte att höra något ljud och jag har inte någon text tv-aktiverat händerna. Ja, Maria Pia Boetius hon var med mycket för på både radio och tv, men hon är gammal sann på 73 så att hon är ju inte med så mycket i media längre. Jag fortsätter i alla fall att uppdatera Sverigekanalens Facebook-sida en stund till där så att det blir lite nya postningar som ni kan läsa. Det är så sällan det blir. Men jag har lite tid med det namnet. Ja, det får ske en gång ibland när jag har inte tid att vara överallt. Ja, nu tar man upp på rapport rapportarrest istället för vård det är Den lösningen man har, LOB heter det. Som är, polisen får köra till arrestlokalen och så. Så man får sova, sova ruset av sig. Det går ju till så. Men det är mycket av polisens resurser som får man gå till sånt. faktiskt. Och hämta berusade personer så att de får sova ruset av det. Det är på rapporter. Gubbar som dricker. Så att det är bättre faktiskt att de får vård istället för åka till arrest, fylla arrestarna. Och här pratar man också inte. En, äm, så det täljer polisen om detta med alkoholen och fyllaren och äh, det är lagen om lobb. Lobblagen och äh, äh, alkohol och annat. Det kan vara droger också. Äh, ja. Det är väl bättre att de får vård faktiskt än den här fyllcellen. Där de får sova ruset av sig och sen så får de lämna. Det är för att de har ju problem med Uh, ja, alkohol och droger. Som när man dras på golvet. <laughs> De välkända fyller Ja. <laughs> Eller restlokalen. Men det är det man löser med. Jag är sådana med berusade helt enkelt. Och inte kan klara sig själva. Här ser jag en notering också på C-daten. Uppdaterad på sputniknews.com Den kan vi besöka en gång, sputniknews.com Jag tar det som heter Raider Rush där förut. Där. Så besök gärna Sverigekanalen på Facebook. Snedstek, Sverigekanalen på facebook.com Och miljöstationen var rengjord från gummidäck Det var gummidäck, det var sopsäck och annat och pappers- och plastbehållarna hade tömts, så det blev väl en eller två förpackningar lite imorgon ska jag blev av det någon gång Istället för att slänga det i hus och soporna utanför för att då skickas det nämligen, till förbränning och då bränns det nämligen bara uppe Kanske bor länge och sånt. Det är bättre att det återvinns plast och annat. Men eh, det blir problem faktiskt när de här behållarna är fyllda och något. Och vi har de här eh, trasiga cyklar och barnvagnar. Och senast var det gummedeck och stort antal gummideck och så var det sopsäckar och annat. Det blir fel sorterat. Det var ju Samhall fick jag upp igen. tyvärr. det är ganska vanligt nu. Allt från tecknade filmklassiker till nyare. Ja, det är inget unikt för lång sikt alls. Utan det är ju rent allmänt besvärligt i Sverige. Mer nedskräpning på miljöstationerna faktiskt. Jag tror att det där ska väl till miljöstationen, eller kommunens återvinningscentral i Hamre. där. Uppe 270. Där ska, dit ska det egentligen. Det ska inte till miljöstationen också. Och de flesta slänger ju då hulshållssoporna eh, som hulshållssopor utanför i sina soppehållare Men då skickas det med sopbil till en förbränningsstation kanske i Borlänge och bränns upp. Och då blir det ju inte bra. Alltså det bästa att man återvinner så mycket som möjligt av tidigare och plast och annat. Och så här låter det på mobil2.radio.stream mobil 123.com Ja, det må vara uh, Afrika värme här på eftermiddagarna och sånt. Men det är, uh, jag är uppe i morgon tidigt och uh, kommer ut tidigt. Och det, är det är fortfarande väldigt kallt här på morgonen, märkte jag i morse. Uh, så att det är ingen skillnad. Det är kallt och kyligt varje morgon. Men eftermiddagstemperaturerna blir väldigt höga här. Åtminstone fram till fredag eller lördag. Sen blir det bara runt 20. Med en temperatursänkning som inte duger. Och Ica-reklamen är ganska så flitig här på burken. Idag har vi också rapporterat om att Greta Thunbergs sommarprat satte en lyssnarekord med över en miljon lyssnare. <laughs> ja, den horungen som jag pissar och spottar på, men det är ful. Det var som ville ersätta Karl XII till så att ty med Greta Thunberg. och man säger bara det här, det är för galningar. <laughs> Men som sagt vad, äh, Donald Trump har äh, varit på Twitter idag han har gett order till den federala polisen i USA där att de som utsätter monument, historiska monument statyer och sånt äh, i USA som är skyddade av lag där om äh, de utsätter dem för skadegörelse och kan gripas av polis och annat så kan de ju då helt enkelt dömas till upp till tio års fängelse faktiskt och ibland är han ute på Twitter också den här Donald Trump kortfattat bara lov en order, alltså lag och ordning och det är absolut det viktigaste faktiskt i ett land, att det är lag och ordning Han är det ju rena vilda västern faktiskt Det kanske var så i USA också, delvis för många år sedan, med de här Koboes-indianerna. Att det var laglöst område det var ju rena vilda väster, mycket man säga. <laughs> du får möta Oprah, Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Gloria ja. Steinem, Stevie freaking Wonder och Misty Copeland för att bara nämna några. Jag gråter som en vattenspridare till barnet som genom soundtracket till musikalen Hamilton överlevde sin cancer. Och tänk hon som blev basketstjärna ändå bara för att hon inspirerats av Spike Lee. Bakom dokumentären så står RJ Cutler som kanske är mest känd för sin dokumentär från 1993 om Bill Clintons presidentkampanj The War Room. Der. Punkt, punkt, punkt. Det är påkostat och beundra breven som Stevie och gänget läser är otroligt fint gjorda till film. Här finns inte en enda kritisk fråga Inget ifrågasättande Det här är ett safe room där alla är överens Som att detta är en stor Och uh, följ mig på Twitter Som Dala Gunnar Dala Gunnar på Twitter Vi tar uh, upp litegrann För att lyssna på våran spellista här. From the Sky News Centre at five, people from two different households will be allowed to meet up indoors in England from a week on Saturday. Boris Johnson's announced a major easing of lockdown measures, saying life is returning to our streets. Pubs, bars, outdoor gyms and cinemas are among businesses which can reopen and the two metre rule is being cut to one. Emma McClarkin from the British Beer and Pub Association says that will have a big impact. That is the difference between one-third of our pubs being able to open under two meters to now over 75% of pubs now being able to open because of that reduction. So that is a significant move by the Prime Minister. It's a significant one for the pub sector. 171 more people have died in the UK after testing positive for coronavirus. The Department of Health says it takes the total to 42,927. Well tennis number 1 Novak Djokovic has tested positive for COVID-19. He's the fourth player who took part in the Adria Tour event, which disregarded any sort of social distancing to be diagnosed. Speaking before Djokovic's result was confirmed, British number 1 Dan Evans says he doesn't understand why they didn't take more care. It's a poor example to set, I think, to be, even if the guidelines in that country just are not two metres, I think we should all, you know, it's not a joke, is it? The family of a scientist who was killed in the terror attack in Reading say they've been left broken at losing him and in such a terrible way. David Wales died alongside two of his friends on Saturday. President Trump says he's authorised US police to arrest anyone who destroys historic monuments, saying they'll face up to a decade in prison. Many statues have been targeted in recent weeks by protesters who say they wrongly honour them. De siger en song Svearnas land, slättera bärr i moskus. Genten sjunges som männen med svärdet i hand, och om männen med hammaren på pluggen. En song om att släktes om för dess sin, mor, som spejarnas land slättena bär den sjunges av männen med i hand och om bänden med handen på du en det Це av а мудмененьше, мінурдиська, лага, а муддиська, драть. Це спіге, і спіє, і спіє, і спіє, і спіє, і спіє, і спіє, і спіє, і спіє, i dans land bergodigamen trohetens band så bygga vi riket av godmen och serts men nu det ska Fridens dag är mycket grid i tätande lemmar skjöra ungdomen fram till kampen med stad och land och bin. Från nordlandets dunkel, skogar och fjärr till soliga östersjöar och sund, vi ropar kring domstolen. upp från sina främmande bant kapitals middag på i årskaffar från varkida vis vi börjarna spinka från och saknar i marxismen står i det. Då vi höjar vårt rot, Панкусинг на оленю проти втрат, що сложило всюди, рокіне. Ми не хочемо ніг, бо всюди, спір, си, народ, бери да себе se оленю. Ти біннеш, оленю, тисяча, брест, бо всюди, бо всюди, бо всюди, бо всюди, бо всюди, бо och бо всюди, бо всюди, бо всюди, бо всюди, бо Fräsramu, svarie frit där ett lösn för alla. När folk byter upp från sina främmande bankkapital så davo ju ska falla från marken. Vi ser bleka, fam, hur juna speglar fast marxismen brand. Du wir ihr, ja, wo Russland, klag gingaria. Los von uns stiga verschenkt alles licht, du rühst nicht morgen nicht wie gut. De find singen alter wege, de find singen frei, so länge vertrucken wartens Los svärje svärje i vårt fräntis land och tro och när det tas härande ut i bunaitsom under måste när bryter upp från sina främmande band. smön soribrand då vi höja vår rosa redo här Just sommar med blommor och himmelblå för sommaren är generös Tack vare en vis liten tös. Sommaren med Maria gör mig så jätteglad med Maria, Sommar med sol lov. O när rengre så glatt och ler. Binder, små blomster kransar, som vunn sin mamma ger. Brun bränd av sommarens Jour hon små glädje språng Svängen så sött med kjolen, Och plockar blomster från Sommaren är mig Maria Jour Maria som marsulerar oneverengna dansar sjunger Jag vet allika men på allvar och skemloppa inget bestämm för giva osa kompani lite hit lite dit och jag efter mitt för ni ni kan stå till vid fallu vi du vill ska du müntiga stilla alla slor all svörrar av och din vän, ni män ni förkomma i ett varsund No repoteam la dollarna eres mezca alle umpema comen dobro visto hey jerbi quello che la doll hey mo sabes per blo hey nientingo repoteam la dollarna eres un mezca alle umpema io men dobro visto hey, Det är ingen stankig, hat er det på det vildt, man gast til allora Дякую за перегляд! Dyker uppen näst rörar jag med främlingar. Vi kan alltid hitta dig. Hålla dig till riget folk Det är alltid bäst Vi till gång till jobb, till gång För Sverige mot fostarna han till gant till, kamp. till, kamp. till, kamp. till kamp. för Sverige. Sverige vakna. Det varv som är nu kan inte bjuda mycket mestare ro mondo sinne sjukt och fel Du brur och säg att vi kämpar för morgon, Du kom den bort der roter redan starko her monatim jump för Sverige och fuss den har inte kom ich upp för Sverige Sverige borgna media zienor försöker få oss knektar men vi inte tills sist så segrar vi ni som har fördolats Det kan inte vara så säkra för en i karnåna ska till förändringar till kamp, till kamp till jobb. För svärge bor fostela till kamp till jobb, till kamp, till kamp, till kamp, till kamp, till kamp. Schwerje, schwerje, vogna tikam tikam, tikam tikam, für schwerje, mit Fuß hand, tikam tikam, tikam tikam, für schwerje, schwerje vogna Nu sänder vi slingan i väntan på nästa direkt sändning. Twitter.com-dala-gunnar-gallarhornets-youtube-kanal sök eller kortadressen tiny.cc-gallarhornets-mgj Besök oss på Twitter.com-dala-gunnar-gallarhornets-youtube-kanal sök eller kortadressen tiny.cc-gallarhornets-mgj Besök oss på Gunnar Sverigekanalen.blogspot.com Besök oss på Gunnar Sverigekanalen.blogspot.com Spann i fjul. Lötsligt smält i trivann. Alltid börja knappen, man kan börja hoppas Det Hela dagen, vilken dag. Ah ah ah. Bumlir härligt glad. Hela livet ler. Kan ej önska mer. Alla pojkar små. Барагой в солоне, ліка вість, а на пляж. Холла, номні в хан. Стикай у бoten, тилл, на хеликоппе. Glömma риста, йопе. Gör det om микен kan. Vilken Старшта, dag. старшта, старшта, старшта, старшта, старшта, старшта, for you Father will save me I still believe that I can win Занурюю, починають ретенати гренчати. Одного att нармий än сонця, нармий när нармий ми нармий ми нармий ми нармий ми нармий ми нармий ми нармий ми Han är till en sommar som har vår, vår himmeliet Det känns jag lever här i blankkoppar av mjukaste en del av dig. Varje Grön o vargig gruna krys har jag solt för bo för här sämner jag mina vanden allt för vek mosala på krukan väntar tårlit när jag bitjar mina i har de med mig Vår еген sommарсон Fyllд av лінгтан Efter salt och tom Vår еген Sommарсон Har vår himmel Iєм Det känns Jag lever här i koppar Och Och allt Jag önskar är,